Nem. Missza fogom zokon venni? Én csak boltba járok, sajnos kocsmában van. nem. Nem. Kejfel Elég. Ijala Jánossal. A Spirit FM 87.6-on és az interneten. Mit már én? Ma 2020 május 15-e van péntek, a pontos idő 11 perccel múlott reggel 7 óra. És azért beszélek bele a nyitózenébe szokásomtól eltérően, mert hát egy ilyen ámokfutás jellegű rohanás lesz egészen 9 óráig, hogy utána beszélgetünk-e egymással, azt szláj meglátjuk 9 órakor. Másodperceken belül kapcsolom Mencer Tamást, majd Navracsis Tibor, Horváth Csaba és Fűries Balázs. Ez a sor. Ma tehát 2020. május 15-e van és péntek nagyjából 10 fok van, és enyhén borult ég. Ez a kefeje minden, amit aznapról az tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók, a tévénézők, a netezők, valamint fialajános reggeli jelentése egy virtuális árbocskosából, amely 14 éven a oliaknak nem felette, és csak igen korlátozott mértékben ajánlott. A nem vigyázunk ránk, olyanok leszünk, mi is nélküled, s bár a lényeget, még nem értheted, ha még nem éltél, nehéz éveket. Mindenféle szélnek, haragosabb volnék, akkor lennék boldog, ha kifeszítenének, és nem lennék játéka mindenféle szélnek. Jö reggelt, lehet? Késő fáradtnak tűnik a hangod. Hát, őszintén szóval, tegnap, ha lehet ilyen partizán akcióval kezdeni nálam, lehet. rögtön én beszélek. Igen, lehet. Amikor a fáradt testemet futásra vonszoltam, hogy némi valami egészséges tevékenységet is folytassak, akkor azon gondolkodtam a mai napra tekintve, hogy hogy lettem én hallgató És... Arra jutottam mert az igazsághoz hozzátartozik, hogy ma már reggelente kevesebbet hallgatok bármit, ennek két oka van, egyrészt a Hollywoodi klasszikussal szólva reggel időnként szeretem a csendet, másrészt pedig megolvasás, zajlik meg ilyesmi. De annak idején amikor úgy lettem fial a hallgató, ezt idéztem tegnap föl, hogy egyrészt számomra a reggeli rádió misrók többsége teljesen nem érzhetetlen, de ez az én problémám. Ha híreket vagy valami. Hogy ezt szeretnék hallgatni, nem érdekel, akkor vagy téged hallgatlak, vagy a kosútot, és a teljesítetben pedig ez a mérhetetlen szabadság, amivel te vezeted a műsoraidat, az, azt én rettenetes módon irigyeltem, mint olyan ex-média munkás, ha lehet ezt a ronda szót használni, akiben azért a kérdezés, az örök kérdezés azért mindig mocorog, és akkor én úgy éreztem, mikor téged hallgattam, hogy ez az élet babocsai néni, hogy itten ilyen szabadsággal lehet ö, emberekkel, emberekkel beszélgetni és akkor valahogy így így ragadtam én, én, én ö, ott vissza a rendszeresen a műsoroknál hogyha lehet ezt a péntek reggelt ilyen Le, de én azt mondtam, hogy kicsit fáradtnak tűnik a hangod ezt mondtam, erre mesélted el ezt a vallomást igen, igen, nem kell minden között összefüggés. Rendben kell, van, kell, rendben nem. van, ezt, ezt, ezt, ezt most megveszem. Mindig itt van előttem a papír, mert olyan hosszú, Menzer Tamás tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelenítésért felelős államtitkár, aki a nemzeti, egy nemzet, egy nemzetközi, magam, nemzetközi koordinációért felelős akciócsoport. Van-e arról <coughs> elképzelés hogy az, az akciócsoport mennyi ideig él még? Hát ezt nem tudom megmondani. Még azért szerintem ez az akciócsoport és a többi akciócsoport is összesen van. Talán 10 vagy 11 szerintem itt azért még lesz munkánk. Tehát én nem úgy gondolom, hogy ez a, vagy nem úgy látom, hogy ez a munka befejeződött. Kétségtelen annak örülünk és örülök én magam is, hogy a, a védekezésnek az úgynevezett első szakasza az, az, az eredményesnek látszik és Jelenleg a helyzet az, az jó Magyarországon lehetővé teszi azt, hogy, hogy szigorú szerint és szigorú odafigyelés mellett uh, elnyitő intézkedések. Akkor ebbe vágjunk is bele, mert hogy egy rendes álmokfutás ez a reggel, és rengeteg okay. híre van. Um, nem véletlen Tamás, és ezt őszintén megmondom. Milyen álmokfutás ez a reggel? Azért, mert rögtön utána jön Navracsis Tibor, utána jön Horváth Csaba, majd Füriyes Balázs. Nó, no. ez én ma reggel négy órakor keltem, és csak a honpola miatt döntöttem úgy, hogy nem tréningnadrágban jövök, mert ugye a tévében csak deriktől fölfelé látszom, de felöltöztem rendesen, de a négytől 6 óráig, pontosabban mondani, a negyed hétig terjedő rész is pont arra volt elég, hogy szétszálazzam az összes papíromat, ami alapján én itt kérdezni tudok, mert ugye engem azért bizonyos szempontból mégiscsak befolyásol a téma ismerete. Eddig 116 országból több mint 9500 magyar állampolgárnak segített a tárca hazajutni. A, a hazahozatal valószínűleg nem fog addig befejeződni, míg tart a járvány, mondta a Tamás a hírtévében, mert hogy mennyi ideig fog tartani? A hazahozatali akció. Uh -huh. Hát euh, én ezt csak hogy mondjam, a tapasztalatok alapján mondtam, hogy én nem nagyon számolok azzal, hogy amíg ezek az utazási korlátozások a világban fennállnak, amelyek jelenleg még fennállnak, addig ez befejeződne, ezt arra alapoztam, hogy bár már több mint tízezer, tehát ahhoz, ahhoz az időponthoz képest, amit idéztél a szám növekedett, tehát több mint tízezer ember hazajövetelét segítettük, valóban 116 országból időről időre kapunk, Újabb jelzéseket, újabb segítségkérő jelzéseket. Tehát én nem számolok azzal, hogy amíg az utazási lehetőségek legalább valamilyen mértékben nem állnak vissza, vagy nem kezdenek el hasonlítani a normális kerékvágásra, addig, addig ez a munka... Még de még déletűleg De de, de, de, de fejeződjön be, azt kívánom, hogy fejeződjön be, <kül> mert az azt jelenti, hogy Datszára az utazási korlátozásoknak mindenki haza tudott jutni, aki haza szeretett volna, ez ezt jelenteni, ez egy jó dolog lenne, ha ez a, a néződne, de nevekkel, de nevekkel nem játszunk, azt megtanultam a Magyar Rádióban még a 80-as években, de néhány névelőtt azért az ember leborul. Tehát Michelangelo, Antonioni vagy Leonardo da Vinci, azok önmagukban olyan nevek, ami, ami, az, ami tehát nem is tudja az ember adott esetben, mivel foglalkoznak, de vagy foglalkoztak, de gyönyörű hangzásuk van, és Valami. ez csak azért mondom, mert a Honvédelmi Minisztérium humánpolitikáért felelős helyettes államtitkárának szintén hihetetlen neve van, őt dr. Ruszin Romulusnak hívják, és ő azt mondta, hogy több mint 600-an várnak még hazaszállításra. Hát ez egy mozgószám. Ez egy mozgószám. Abban, abban a pillanatban, amikor ez egy olyan között elhangzott, ez minden további nélkül lehetett igaz. Ez egy hete ez volt. Egy ez egy mozgószám jelenleg. De akkor azt kérdezem tőle, a sársak, Tamás, hogy van-e valamilyen kritériumrendszer? Vagy nem tudom, mi a megfelelő kifejezés, hogy ki az, aki arra érdemes, a szó idézőjeles értelmében, ha tetszik, de nem... Nincsen. nincsen. A, hát, ha egy magyar ember szeretne hazajutni, és ez, ezt nem tudja megtenni, akkor annak segítünk itt. Ugye azért vannak természetesen lépések, vagy legalábbis eleinte még voltak, amíg a az utazási lehetőségek nem szűkültek be radikálisan, tehát akkor mindig, vagy hát jellemzően a gyakorlat szerint ezek az emberek jelentkeztek, jelzést adtak a külképviseletnek, legyen ez nagy követség vagy főkonzulátus, akkor első körben a, a kollégák azért megnézték, hogy van-e mód arra, hogy kereskedelmi járatokkal az illető hazajusson, hanem is a legegyszerűbben, leggyorsabban és legkomfortosabban, de mégis, hogyha kiderült, hogy nincs, onnantól kezdődött az a munka, hogy hogyan lehet őt mégis, vagy őket onnan mégis valamilyen módon ö, hazahozni. Költsenősségi alapon, vagy mi a megfelelő kifejezés arra? Van, a... ilyen, van ilyen szomszédos országokkal, Ezt és elsősorban szomszédos országokkal, vagy a régióban közel lévő országokkal volt olyan, hogy, hogy ők is segítettek magyarokat hazahozni, és volt olyan, hogy mi is hoztunk el más ország állampolgárát, azt talán már elmondtam, hogy főszabály szerint egyébként sokat dolgoztunk együtt az osztrák légitársasággal és a lengyel Légitársasággal, mert, mert hogy ilyenek vannak, mármint, hogy osztrák légitárság és lengyel légitárság. Ugye magyar légitárság ilyen értelemben nincs, az igaz persze, és az jó, hogy a, hogy a VIZER csak egy magyar cégnek tekintető sokat dolgozunk is együtt a a vizerrel, de, de az osztrákokkal és a, a lengyelekkel dolgoztunk sokat együtt, és, és őszintén szóval már elfelejtettem, hogy mit akartam a mondat elején mondani, de, de, az, de az biztos, hogy ők, ja igen, az, hogy, hogy ők sok helyre repültek, tehát a LOT és az Austrian Airlines, ők sok helyre repültek, sok helyről hozták haza az osztrákokat és a lengyeleket, és akkor ennek mentén be lehetett oda kapcsolódni, ha volt a gépen szabad hely akkor mindig szókkal hogy hova repülnek, milyen desztinációban van szabad hely, és akkor, és akkor oda, oda hány magyar. Folyamatosan tutárket. érkeznek a hírek azzal a kapcsolatban, hogy a járvány összefüggésben milyen védőfelszerelések érkeznek az országba, azt kérdezem, hogy ez ugyan annyira egy nem befejezett folyamat, mint ahogy a magyar állampolgárok hazahozatala sem? Szerintem ez még, ha lehet így fogalmazni, ez még olyan abból nem befejezett folyamat. Tehát még kevésbé ugyanis... Ugyanis azért a, a hazahozatalnál az jól látszik, hogy a, a szám az csökkent, tehát nyilvánvalóan a, ha már tízezren haza tudtak jutni, akkor kevesebben szeretnének. Tehát itt már nem ezres nagyságrendekről, hanem legfeljebb százas nagyságrendekről beszélünk a védekezéssel kapcsolatban. Viszont viszont továbbra is fennáll az, hogy nagy számban kell behozni a maszkokat, kezdjük el toverálokat, a, a lélegeztetési kapacitást növelni, mert ugyan most jobb a helyzet, de, hogy a legrosszabbra készülünk, vagy a legrosszabbra, igen, akarunk felkészülni, de a jóra, a jóban bízunk, és a, a, a, jóra, a jóra számítunk. Most a, a helyzet az az, hogy speciál, ha lélegeztetésről beszélünk, akkor olyan 40-50 az a szám, 40-50 magyar társunk van lélegeztetésen koronavírus miatt, tehát Messze van attól a sok kedrezt Jó, Új pont amire, ennek kapcsán a betődik. Ész értem, kérdés, de felvetődik az emberben az a kérdés, hogy ahogy Kásler Miklós minisztertől valaki majd biztos meg fogja kérdezni, hogy mik voltak azok a matematikai számítások, vagy melyek voltak azok a metódusok, amelyek több százezer potenciális beteggel számoltak, és ennek örvén született az ágy kiürítés hogy vajon van nekem matematikai számítások, vagy éppen ehhez a matematikai számításhoz kapcsolódik az az egészségügyi beszerzés, amely millió számra igényel maszkot, és olyan számban igényel lélegeztető amely jelen pillanatban nem 10, hanem százszorosan haladja meg azt, amire egyébként effektíve igény van. Hát várjál a, a miniszter úr, biztos megválaszolja majd ezt a kérdést, de, de ilyen típusú számítást főszabály szerint, vagy ilyen típus eredményt főszabály szerint elmondtak és hangoztattak számos országban, ez nagyjából úgy hangzik, ha az emlékeimből próbálom előhúzni hogy egy olyan járvány, ami ellen nincsen vakcina, az emberi számítás szerint át fog menni a lakosság 60-70-80 án Az igaz, és itt a második lépés, hogy azoknak, akiken átmegy, azoknak nagyjából a 80 a ezt vagy észre sem veszi, vagy könnyebb tünetekkel átvészeli, tehát nem igényel. Jó, van akkor egyszerűen kérdezel, Tamás, nincs, ki... az van még én ezt értem, azt kérdezem tő, tőled, hogy ki az, vagy melyik szervezet az, amelyik megrendeli a külügyminisztériumtól, aminek ennél hosszabb a neve, az, hogy milyen eszközből mennyit rendeljen meg. Nem azt kérdezem, hogy mennyit rendeljen meg, mert az biztos hadititok, it, it, it, hanem it, az, hogy ki a megrendelő. Nem, nem, nem, nem hadítítok, egyébként annyit kell rendőrni, hogy elég legyen. Van egy ilyen roppant, egyszerűen mindig szeretem a józan paraszti éjszperint, és, és viszem de, de ha azt mondod, hogy elég legyen, akkor ahhoz transzparencia kell, és egyfolytában kellene látni, hogy mennyi van, és mennyit használnak fel. Most, ilyen azonban jelen nincs. Hát ezzel annyiban azért vitatkoznék, hogy a, a kórházparancsnokok és a... Oké, okay, ellátott tájékoztatása okay. szerint minden kórházban van, talán nem is egy heti, hanem inkább már... Pír, én nem napi, ezt kérdeztem, napos én napos azt kérdeztem, talé. hogy hogyan hogy, lehet megállapítani a szükségletet, különös tekintettel arra, hát hogy nem lehet látni a fogyást. Ez, ez, se, ez se te, de hát te meg én hát te erről te nem látod, se. és én sem okletlenül látom, de attól még az egészségügyi egészségügyben dolgozók azok tudják, hogy miből mennyi fogy, napi, heti, vagy havi szinten. Az, az egyébként nem titok, hogy amikor elkezdtük ezt a védekezést, és a külügyminisztérium elkezdett rendelni eszközöket a maszkoktól, a lélegeztető gépekkel és azok alkatrészével bezárólag, akkor, akkor egy felhalmazásba kezdtünk, tehát egy ilyen folyt és amikor már láttuk, hogy, hogy jobb helyzetben vagyunk, van tartalékunk, és az ellátás az, az biztosított, akkor pedig átálltunk egy úgynevezett készletgazdálkodásra, ami azt jelenti pontosan, amit az előbb említettem, hogy hogy elmondják az egészségügyi dolgozók és az állami egészségügyi ellátó közport, ezt a raktározást... Értem, vezetik, csak hogy egy több, több mint, ez mint az az millió maszk és 59 millió, millió egyéb védőfelszervés, ami ugye nincs részletezve, azért az egy hihetetlen hát igen, mennyiség. Ez, ez, ez egy fontos kérdés, csak ez fontos tisztázni, is, tehát ezt úgy kell érteni, ahogyan mondjuk, az azt jelenti, hogy a védekezés kezdete óta, ami nem tegnap volt, Összesen már több mint 120 millió mat jött be az országban. Egy dolgot Ezen nem értesz, az az ne, Tamás. Azt nem érted, hanem az, hogy ebből én ezt értem, de azt nem érted, mert a te pozíciódból vagy, ahol te is lehetséges, és ez a szempont nem jelentkezik. A már másik. E, az, eb, nem ezt következik, akkor az én is felállok. Tessék, fölálltam. Tehát én arról beszélek, hogy, hogy nem látja a, a magyar állampolgár ezeknek az eszközöknek a csökkenési ütemét, így nem tudja azt se megítélni, hogy amit beszereznek, arra így ilyen mértében szükség van-e. De, de itt szerintem a, a magyar állampolgárnak elsősorban az fontos, hogy a az őt ellátó eh, orvoson és nővéren eh, legyen ilyen, egyrészt eh, másrészt eh, bízom benne, azért, eh, hogy mondjam csak, eh, hogy a, az embereknél annyi bizalom azért, még manapság is van, hogy eh, mi, hát erről még fogunk beszélni, de biztos, az hogy az nem ma. Van. Ugye itt a számoknál az is szerepel, hogy eddig 121 repülőgép hozott védőeszközöket Kínából, ez nagyon szép szám. Azt kérdezem tőled, hogy amíg a miniszterelnök úr tudommal nem nagyon hagyt el az országot, a külügyminiszter úr rendszeresen utazik külföldre. Ezek egyébként miért történnek, amikor a többi miniszter zömében itthon van? Van független, hogy a külügyminiszter ugye, talán a hivatásából fogad, Utazik, de ő legutóbb talán Podgoricában járt. Ezek olyan utak-e, amelyeket nem lehet online megúszni? Igen, hát a, a kérdésed, ha nincs a kérdésed második fel, akkor felidéztem volna egy annak idei tévés interjúját a, a külügyminiszter amikor személyre vetették, hogy ő mennyi kilométert utazik. Nem, ez és nem, nem áll számolokban. Ez, ez, mi, ez milyen költséggel jár, ez milyen jár, és ez miért történik, amire azt mondta, hogy azért, mert ő a külügyminiszter. Ha a belügyminiszter lenne, akkor itthon maradna, mert a belügyeket itthon kell intézni, De a külügyeknél olykor szükség van utazásra. De zárójelbe zárva értem a kérdésedet. A külügyminiszter is sokkal-sokkal kevesebbet utazik a normál menetünk, hogy összehasonlíthatatlanul kevesebbet az, az azt jelenti, szerintem most ezt úgy hasaütés szerenbes, nem, hogyha a normál menetrend szerint az ő utazási mennyisége tízes, az által a gyakran használt és hasznos skálán, akkor a jelenlegi utazási mennyisége az szerintem 0,2 körül. És nélkülözhetetlen. Nem okvetlen arról van szó, hogy nélkülözhetetlen, hanem arról van szó, hogy természetesen ő is videókonferenciákat tart. Mint ahogyan már talán egy hete említettem, a videokonferenciák eredményessége a dolog természetéből adódóan azért korlátozott abba ahhoz képest, amikor valakivel személyesen tud beszélni és rögtön reagálni tudsz rá és ott vagy bele más típusú interakciós lehetőségben. És amikor lehetősége van a külügyminiszter úrnak arra, hogy akár a jelenlegi körülmények között is, egy biztonságos látogatást hajtson végre, akkor, akkor ő ennek eleget tetsz, a, a jövő héten is igényt tartok rád, de Navracsis Tibortól loptam már itt perceket, mint hogy a későbbiekben meg másoktól fenn. a, rá, a az én, én, én itt a, rá, a jövő héten szintén számíthatok rád? Igyekszem, igen, igyekszem. Köszönöm szépen, a legjobbakat. Köszönöm, én is. Mendszer Tamást egy nagyon bonyolult nevű funkcióból nyilatkozó embert hallottak. Jó reggelt lehet? Elnézést a csúszásért mencert Tamással beszélgetem, aki egy nagyon bonyolult, meg felolvasom, fejből ezt már nem tudnám elmondani, de amikor legutóbb önminiszter volt, azt se tudtam már elmondani fejből. Pedig az a... mennyire egyszerű volt. <laughs> Nézd, én azért szeretem a műsoromat sok szempontból, de röhögni egyébként jelenleg belpolitikával foglalkozó műsorokkal nem nagyon lehet. Ez lehet, hogy én is csak kínomban nevetek a saját hülyeségemen, de minden esetre ő a nemzetközi koordináció és felelős akciócsoport élén állja, a tájékoztatásért és Magyarország nemzetközi megjelentésé felelős államtitkár. Ennél már csak Kovács Zoltán pozíciója jobb, mert ő a nemzeti kommunikációért is felelős államtitkár, amivel számomra megmaradt, hogy van egy is ért és államtitkár is ez a maga nemében szinte páratlan. De hogy egyik szavamat a másikban ne öltsem, és nagyon sok dologról kéne beszélnünk, és ezért le is szor szorítkozom majd nagyjából egy témára, mert széthesnénk, ha, ha szétszáloznám. Ezzel együtt nem tudom megállni azt, hogy vannak olyan dolgok, amelyekben az ön hozzáállása számomra a mérbadó, és az ön hozzáállásán keresztül csak a politikai felosztálynak tudom üzenni, hogy amennyiben nem homogén bizonyos dolgokhoz való viszonyulás, akkor nem lehet számom kérni az ellenzéken, hogyha úgy viselkednek, ahogy. Tehát, hogyha nincsenek olyan attribútumai a világnak, amelyek iránt az ember tiszteletet mutat, beleért vagy nem ért vele egyet, de tudomásul veszi, onnantól kezdve minden vitatható, és amikor a kormány arról beszél, hogy az ellenzék túlságosan sok dolgot vitat, akkor az ellenzék teljes joggal, de nem csak az ellenzék, hanem egy nem ellenzék, teljesen mindegy. Én nem tartom az ellenzékhez, ha tetszik, én egy szigetről beszélek, azt se tudom, miről beszélek, valamit szóvá tesz. Ugye itt konkrétan a Gyöngyös patai életről van szó, amit meg szült a kúria néhány napja, ezzel kapcsolatban azonnal egy országgyűlési képviselő nemcsak úgy az ellenvéleményét mondta el, majd olyan kommentárt fűzött hozzá, amely egyébként a szorosan vetűhöz egy tízes skálán egyesre se tartozik, hanem mindjárt el is mondta, hogy jog, hogy szükség lesz majd jogszabályváltoztatásra, és a Navracsics féle hozzáállás, amelyben voltak attribútumok, nevezetesen köztársasági elnök, bíróság ítéleteknek a kommentálásától eltekintett elsősorban azoknak a tiszteletben tartása okán, az egy olyan magatartás volt, amely könnyebben tette lehetővé a azon a sípáján, amelyen mi belpolitikailag közlekedünk. Igen. Én is úgy gondolom. Ezért ez a válláspontom. Tehát én maximálisan egyetletek önnel, ha mindent hitathatóvá teszünk, akkor egyben mindent relativizálunk is, mert pedig szerintem az életben ezt kell tartani Bizonyos dolgokat, amelyeket nem szabad relativizálnunk ahhoz, hogy a relatív dolgokat relativizálhassuk. Nagyon jól beszél, mert itt nem egyszerűen csak relativizálásról van szó, hanem azról is, hogy a relativizálással párhuzamosan azokat a dolgokat másodperceken belül kicserélhetővé is tesszük. Márpedig, hogyha minden kicserélhető, akkor az egy olyan instabil világhoz vezet, mint ami felé tartunk koronavírus járvány okán, vagy attól teljesen független. Így van, igen. Igen. Igen. igen. Politikailag ez lehet hasznos, csak nem veszi észre maga a politika, hogy előbb-utóbb saját magát is kicselezi. Ő saját magát is felválthatóvá teszi, mint egy kirúgja maga alól a saját lábát. Vagy kirúghatóvá teszi. Igen, igen mert én úgy gondolom, a demokratikus politika, ahol ugye számít a vita, hiszen a vita az egész, politikai rendszer, nem az egésznek, de a politikai rendszer egyik jelentős motorja, működési motorja. Ah, ahhoz, hogy vitatkozni tudjunk, ahhoz kellenek olyan tények is, amit viszont nem vitatunk, ami a, ami a közmegegyezés alapját képezi. ha nincsenek ilyen tények, akkor nem vitatkozunk valójában, hanem párhuzomság. De meg. nagyon jól beszél megint, mert azt kell, hogy mondjam, hogy jelenleg a politika Magyarországon a közmegegyezést termenesen felrugja annyira, hogy már azt sem nagyon tudom mondani önnek, hogy van-e olyan, hogy közmegegyezés. Hiszen van egy olyan mondás, hogy az állam én vagyok, ezt már arra, arra lehet kicserélni, a közmegegyezés én vagyok. Igen, ezen gondolkozom, hogy az én emlékem az volt, amikor 2013-ban volt talán az az árvíz, ami itt volt a Dunakanyarnál, és, és mindenki ment, és tényleg a pártok is, tehát a pártok képviselő is, mindenki, és mit tudom, Fideszes adta a jobbikosnak, a homomzsák jobbikos jobbikos szocialistának, és akkor tényleg egy pár napig fel volt függesztve, nem tudom, emlékszik elá, vagy Igen. a hallgatók emlékeznek rá. Az, az egy ilyen, ugye egy olyan katasztrofa helyzet volt, ami közmegegyezés közeli uh, állapot volt, de azért rendkívüli állapot volt. Most itt a, a mostani járványra kapcsolatos vitákat szándékosan hagyom ki, tehát lehet, hogy azért van, van valahol nekünk, nem tudom, ezen gondolkozom, hogy nincs, vagy pedig hajlamosak vagyunk egyéb jelentésrétegeket rápakolni, és ezért nem veszük észre, hogy tulajdonképpen azért van. Hát meg egy közmegegyezésünk van, ez a nyelv. Azért, azért ne, hogy egyelőre. De azt is Igen, azért, bármilyen, bármilyen kreatívan is bánunk vele, de azért a, a, a nyelv, amit beszélünk, és a mögötte lévő kulturális, jelentéstöbletek, ami egy-egy szóhoz, egy kifejezéshez fűződik, azért ez közmegegyezéses. És ez fontos, hát, hogy elégséges egy demokratikus politikai rendszer működéséhez. Én nekem fontos lenne az, hogy bizonyos intézmények Ben is legyen között. Jó, egy, egy megjegyzés még ide, de nem tartom fenn az utolsó szójogát magamnak, hogy a közmegegyezéssel is az a probléma, hogyha a politikama úgy érzi, hogy a közmegegyezés nem azonos azzal, mint amit ő gondol közmegegyezésről, akkor olyan mérvű pénzt költ kommunikációra és propagandára, hogy mindent elkövessen annak érdekében, hogy a saját közmegegyezés proféja felé hajtsa azokat, akik addig nem úgy gondolkodtak a közmegegyezésről egyezésről, mint ő. Igen. De én azt hiszem, hogy... Nem meggyőzni akarja őket, hanem olyan, mérvű, tehát olyan mértékben befolyásolja őket, hogy annak egy befolyásolható része automatikusan vagy lassan átáll az ő oldalára, és onnantól kezdve egy 51% azt mondja, amit ő gondol, azt mondja, na látod fiala, nekem van igazad. Ez a demokrácia. Igen. Ez egy örök probléma a demokráciában, a mennyiség és minőség problémája, hogy a demokrácia alapvetően egy mennyiségi politikai rendszer, tehát akik, akinek többsége, számbeli többsége van, függetlenül attól, hogy, minőségi, hogy mondjam, minőségileg hogyan áll ez a számbeli többség, de ha számbeli többsége van, akkor, akkor, akkor, akkor neki van igaza, a demokrácia leg legtupasítottabb szabályrendszere szerint. Jó, hát az van a demokrácia felfogás része, hogy milyen mértékben hagyja érvényesülni a 49%-uk 49 érzetét. Igen. Igen. Igen. Um, április 24-én nem sért uniós jogot a Magyar Koronavírus törvény címmel írt egy dolgozatot Kalas Vivien, aki azt írja hogy a Vera Európai Értékekért és Átláthatósági Felelős Biztos, ami önmagában ugye, egy párját ritkító munkaterület a véleményekkel ellentétes álláspontra helyezkedett, amikor is április 19-én, tehát nagyjából most már eljutunk egy egy hónappal ezelőtti álláspontról, illetve helyzethez, egy televíziós műsorban úgy fogalmazott, hogy még egyetlen a veszélyzet ideje alatt elfogadott magyar törvése ütközött uniós jogba. Fiala János nevű rádiorüportár, reporter és egyáltalán hetekkel ezelőtt beszélgetett Navracsis Tibor fontos emberrel, akitől azt kérdezte, hogy vajon egy uniós biztos, hogyha egy tévévitában mond valamit, az mennyire tekinthető hivatalos véleménynek, és emlékezetem szerint akkor az uniós biztos fontos ember azt mondta, hogy ezek egyeztetett vélemények, tehát ilyenkor az ember nem hirtelen egy kérdés hatására szólal meg, hanem elmondja azt, amit erről gondol, mint hogy április 30-án az Európai Bizottság Megerősítette, hogy a magyar jogszabályok nem ellentétesek az uniós joggal. Eddig igazakat mondok? Igen, igen. Ön nagyon pontosan ír talán tegnapi vagy tegnap előtti dolgozatában arról, hogy végül is az a vita, ami tegnap zajlott az Európa Parlamentben, az milyen sorsra kell, hogy jusson, de hogyha én ezt jól érzékelem, itt két síkról van szó. Van egy jogi sík, és van egy politikai sík, és ez egy nagy kérdés, hogy a jogi és a politikai sík az vajon hogyan viszonyul a demokráciához, nevezetesen ahhoz a szeretéhez, amiről eddig beszélgettünk, az 51 és 49 százalék viszonyához, bár a párhuzam nyilvánvalóan sántit. Hogyan viszonyul egymáshoz a jogi és a politikai státusz, amelyek egyébként képesek egymással vitatkozni. Olyan mértékben, hogy elvitatják egymástól a. Ez egy nehezen befejezhető mondat, amire egy uniós biztos neve, Navras is Timor azt mondja, hogy de mégiscsak a jogi álláspontnak van jelentősége a többi. Hmm. Hmm. ebben a bejegyzésben? Nem. Ja, hát abban igen, hát, igen, igen, igen. Én szerintem, de ez mondjuk fogalmi, hogy ezért, mert én biztos voltam, tehát nekem a bizottsági hátterem van. Én, én amit, amit ebben a bejegyzésben írtam, az gyakorlatilag az, hogy az Európai Parlament, ha szabad büntetőgi kategóriával élni, akkor alkalmasan eszközt választottam a cselekmény elkövetéséhez. Tehát ez a plenáris vita, amit, amit napirendre tűztek, nyilván azzal a célral született az indítvány, hogy, hogy egy demonstratív ott a vita keretében az Európai Parlament arra, arról az álláspontjáról értesítse az európai közvéleményt, hogy ami Magyarországon zajlik, az eljene-benjene. Korrekt. De azt, áll, azt mondja meg nekem, ami az egyik legnagyobb kérdés, miközben ön, hát ugye én már megtettem önt Orbán Viktor magyar hangjává, azt se nagyon szerette, de Vera Jurova magyar hangjává még nem akartam megtenni. És még de... kevésbé szeretném <gül> megtenni, hogy gyors, igen. De Vera Jórova elkövette azt, amit ön soha tehát határeset volt, de ez soha, ha én jól érzékelem, hogy Vera Jurova, miközben jogilag egyértelműen letette a garast, politikailag tökéletesen az ellenkezőjét mondta, ami után nekem azt kéne tőle kérdeznem, hogy vajon az a politikai sztétment, amely egyebek között tegnap mondott, az semmilyen vonatkozásban nem elegendő-e ahhoz, hogy a jogi statementen is változtasson, de ezt nem tudom tőle megkérdezni, de azt kérdezem öntől, hogy az az állításom igaz-e? Mely szerint, amit ő jogilag mondott, és amilyen, ami ahogyan erről tegnap politikailag megnyilvánult, az 180 fokban ellentétes egymással. Igen, én szerintem a biztos fogással a, a jogi álláspontnak kell egyeznie. Megint csak a vagy, rá, de elnézést, jelölj, robass ki zofrén. Most vagyok abban a helyzetben megint, amikor azt tudom mondani, hogy nem, nem, én erről ne nyilatkozzak, mert... De nem, azt azért, én, abban ne... De hogy mondjam, hogy fogja kikerülni azt, hogy valaki jogilag azt mondja, oké, okay, majd az egészet olyan mértékben vonja kétségbe politikai szinten, hogy az ember azt kérdezi tőle, hogy ne arra ugyanaz szonyom, hogyha ez a véleménye politikailag, hogyan tud ön kiállni mellette jogilag. Ez valószínűleg megválaszolható. Tehát egy jogász meg fogja tudni mondani, hogy fiala neked igazad van, de a politika és a jog között van az a különbség, ami által ált ez a Vera Jórava, függetlenül hogy én nem nyilatkoztam volna így e, tegnap, hogy Ha fogalmazok úgy, hogy Vera Jórava e, sokszoros, egymással ellentétes lojalitási kényszerek alatt cselekszik. Egyrészt, egyrészt ugye az Európai Bizottság tagja, tehát a, jogi, a bizottság jogi véleményéhez tartani kell magát. Másrészt a egykor volt liberális, ma Renew Europe nevű, ...frakcióhoz kötődik az Európai Parlamentben. Az ő pártja az ANO, aminek egyébként Babis miniszterelnök a, a vezetője ugye Csehországban, és, és a liberális párt családhoz tartozik. Nyilván óriási nyomást gyakorolta rá, hogy politikailag viszont a, a, ehhez a frakcióhoz, illetve a liberális párt családhoz közeli véleményt mondjon, és ehhez még har esetleges harmadik lojalitási, azt nem tudom, kérdésként jött ezt nem tudom, ez csak teljesen spekulatív, hogy a Csehországból, illetve a Cseh anyapártjából, vagy a cse miniszterelnöktől jött-e olyan nyomás, vagy akár kérés, amely Magyarországgal kapcsolatban bármilyen irányba is orientálta. Tehát ő neki biztos, hogy ez egy Ö, politikailag is és jogilag is nehéz helyzet volt jogilag. Ezt nevezem skizofréniának. Ne, ja, igen, igen. igen politikai is így igen. De ez ilyen, ilyen előfordul a politikában. Néha, okay. Ö, a nemzetű egy olyan esetet, amikor ön ugyanilyen mezben volt, mint Vera Jurova. Kicsit ez a szurokban, vagy kátrányban meghembergetve, aztán tolba mártva. Tehát az én szememben Vera Jurova hülyét csinál magából, miközben ő ilyet nem mondhat. És nem az a baj, hogy hülyét csinál magából, hanem az a baj, hogy nem tudom eldönteni, hogy most melyik énének adjak igazat, és ezáltal árnyékot vet az európai Bizottságra is. Igen, igen, én ezért gondolom, hogy a, tehát én ezzel mondtam azt az előbb, hogy a biztos, az én biztosi fogásom, az én volt biztosi tereppelfogásommal ez nem esik egybe, szerintem egy biztosnak vállalnia kell a jogilag megalapozott vélemény hangosztatását, akkor is, hogyha ez politikailag aktuálisan ránézve káros. Voltam én is ilyen helyzetben, hát amikor a bizottságálláspontját kellett képviselnem például a migrációs ügyekben a magyar médiában, Ágymondott engem mindenki, hogy a, Brüssz, hogy a brüsszeli júdás, ugye, aki a brüsszeli júdás pénzt elfogadja és ezért elárulja a hazáját. Nem, nem, nem. Ahhoz egyébként nem. Ez, ez önmagában kevés. Ez azt kellett volna, hogy ön ezzel szembe menjen az, a megnyilatkozásaiban, uh, miközben jogilag uh, tartja a frontot. De ön ezt a konfliktust, vagy ezt a helyzetet nem én, én nem, nem azt mondom, hogy ez Nem, én azt mondom, nem, én azt mondom, de én nem azt mondom, hogy én is voltam olyan a helyzetben, vagy én is választottam azt a megoldást, mint jóról, én azt mondom, hogy ez én biztosít felfogásomnak azt felelt meg, hogy adott esetben a politikai véleményekkel szemben is a bizottság jogi álláspontját kell képviselni. Miközben egyébként, ha a János műsorában szerepelt, akkor azért időnként eresztett a szónak abban az értelmében, hogy azért különböző kis tüskékben érzékeltette azt, hogy nem minden szempontból van egy véleményen a lumbalonnal. Amit akár ki is pukkaszthatna, Igen. de nem pukkasztja ki. Igen. Azért figyeljen, az egy nagyon nehéz kérdés, és négy szem közt azért egy párszor megkérdezném öntőle időnként, hogy ezek mikor jutnak el abba a helyzetbe, hogy az ember vagy nyugálományba helyezné magát, hogy aztán reaktiválja magát, vagy lemondjon, hiszen ezek saját magával kapcsolatban vetnek fel olyan kérdéseket, amely a vállalhatóságnak a kategóriáját jelenti, amely el neki csak magának kell elszámolnia, teljesen mindegy, hogy mit gondol róla a felesége, vagy Orbán Viktor. Még az Isten lehet szempont. Hát ez nyilván az embernek a saját, így van, a saját népszége szerint kell mérnie. Az én értékelésem szerint, de ez lehet, hogy súlyosan tévedek, és ezzel a hallgatók tudjam a többsége lenni, egyet, én a biztos működésem során soha nem léptem át egyik irányba sem olyan határt, ami illoyalitást jelent. De én, én nem is, is erről irányát, beszélek, hát, én nem, arról a tusáról beszélek, ami közben önben zajlott. Ez és... Az mindegy. Hogy lenne, hogy lenne már mindegy? Mert mindegy, mert az azt nem kíváncsi vélemény, én, a közvélemény. Én igen, a közvélemény nem, de én igen. A rendezi le magában a saját szakmára, már képzőt. velem, hát az egész élet erről szól, tehát az ember de eszik, én és én én... aztán kakil, de hogy maga a szervezet hogy dolgozza föl, az engem baromira érdekel. De most képzelj el, hogy minden reggel ilyen szentimentális kesergés. De könnyörgöm, hogyha Ha engem beavat, az nem szentimentális kevergés, vagy nem tudom, micsoda kesergés. Hát azért micsoda különbség van között, hogy az ember kakil, pisil, vagy hány annak függvényében, hogy hogy tudja földolgozni, vagy nem tudja földolgozni azt, amit eszik. Hát ebben pontosan kifejezi a szervezete azt, hogy viszonyul ahhoz, amit egyébként a száján keresztül bevet ugyanez vonatkozik. Én máshogy látom. Tehát én úgy gondolom, hogy én, amikor elmentem politikusnak, akkor nem azért mentem el politikusnak, hogy a saját lelkem állapotáról nyilatkozzak a nagy közönségnek. Mert nem arra kíváncsi a választópolgár, vagy aki, aki néz, vagy hallgat, hogy egyébként az is Csistibor mit érez, amikor ezt mond, hanem, hogy mit tesz, hogyan holdja. Jó, de ezzetet, ez viszont ezzet, felveti ezzet, adnak ezzet a kérdés, de ebben én teljesen egyet értek önnel, de az a nagy kérdés, és ügyben ön nem tette, ne akasztotta szegre az önállóságát, hogy közben a szuverenitását és az autonómiáját is felhagy, feladja azzal párhuzamosan, hogy politikus lesz. Ez a nagy kérdés. Um, de szerintem nem adtam fel. Hát éppen ebből adódóan engem érdekel az, ahogy ebben megküzd ön saját magával, miközben ön ritkán szokott olyan dolgozatot elkövetni, mint amit megírt. Miért nyerte meg a magyar kormány előre az Európai Parlamenti vitát a magyar jogállamiság helyzetéről? Egyébként ezeket a dolgozatokat rajtam kívül szerintem senki nem olvassa a magyar sajtóban, ami nagy öröm, mert így aztán nem lerágott csontok, amikor mi előjövünk ezzel, vagy én előjövök ezzel, hiszen ön a legritkább az szokott 14-én arról írni, ami aztán csak utólag történik. Hiszen ő megelőlegezte azt, ami egyébként bekövetkezik. Ez, egy ez egy izgalmas játék szerintem, mert a, ugye a politológia mindig arról híres, hogy utólag nagyon okos, de előre nem mindig tudja. Tettem már ilyet, nem is tudom minek kapcsán, egyszer már írtam egy esemény előtt ugyanígy, hogy szerintem mi fog történni. Most jól lenne emlékezni, hogy volt az nem ugrik be, de itt is tettem egy, köszönöm, tettem egy kísérletet arra, hogy, hogy elmondjam, hogy szerintem ez a műfaj, tehát nagyon fontos, hogy a, a címében is az van, hogy szerintem ez a, a, ez a kommunikációs helyzet nem arról szólt, hogy kinek van igaza, meg hogyan, ezt nem fogjuk meg tudni. Igazán mindenki már maga úgy is eldöntötte az Európai Parlament és Magyarország közötti vita során, de az a az európai parlament választott tegnap műfajként, és ahogy csinálta, szerintem előre megjósolhatóan a magyar kormány kommunikációja. Csak kormány kormány kormány. én azt mondom önnek, hogy nekem az a dolgom, én egy közszolgálati ember vagyok, független, hogy én egy közszolgálati helyen ülök. Hogy nekem az egészet kell látatnom, az abszurd és lehetetlen dolog, hogy a magyar televízió és a hírtelevízió és a kormánytagjai azt mondják, amit ön, az ellenzék pedig arról beszél az ATV-ben, a BTV-ben és a klubrádióban, hogy mi hangzott el a tegnapi ülésen. Mert ez a kettő így ebben a formában egybevethetetlen. Mert? Mert nem egy és annak a dolognak a két oldala, hanem pontosan arról van szó, amiről mi beszéltünk az elején, jogi és politikai vonatkozása egy és ugyanazon dolognak, de nem jogi és más jogi szempont, okay. és nem politikai és más politikai szempont, hanem jogi és politikai, ez olyan, mintha a focipályának az egyik részén röpladdáznának, a másik felé meg fociznának. Én ezt értem, de szerintem ennek jogilag, ugye ennek a tegnapi vitának... De ezt tisztáztuk, nem volt relevanciája. Pontosan. Politikailag mikor lesz, mert ahhoz, hogy azt tudjuk mondani, hogy ez politikai értelemben értelmes vagy nem értelmes vita de volt. ezt is tisztáztuk, ezt is tisztáztuk, ezt, tisztáztuk. tisztáztuk. ezt is tisztáztuk, Akkor viszont ez... én nem mondom, akkor én egész csak annyit mondtam, hogy szerintem ennek a vitának az, még a vita megkezdése előtt, én azt mondtam, hogy ennek a vitának nem lesz. Én ezt fiára. értem, csak én azt mondom önnek, hogy ez egy lehetetlen helyzet Fialajános számára, hogy ezt hallja a hírtelevízióban és a magyar televízióban, a klubrádióban, meg az ATV-ben azt hallja, hogy ehhez képest mi hangzott el a tegnapi ülésen. Mert ez két különböző dolog. Ugyanazon dolog kapcsán. Lehet. Én azt mondom, igen, de én ezt nem tartom annyira lényeges különbségnek. Tehát nyilván, nyilván valóan egy... egy nem tartja egy különbségnek, de, a, de ez bizonyos szempontból mégis az itthoni belpolitikai helyzet, tehát belpolitikai helyzet van benne valami nagyon szánalmas mindkét oldalra nézve, mert hogy maga a dolog egyébként fontos lenne. Uh, Ön szerint kötötte valaki az ebet a karóhoz, vagy valaki üzentennek az olasz embernek, a olasz ennek a szászólinak, hogy a varga Judit nem szólalhat meg, mert oda csak Orbán Viktor alkalmas? Megtehette volna azt a szívességet a parlament, hogy megszólítja a nőt, vagy nem szólíthatta meg, hiszen ez volt az ő statutumában. Varga Judit nem nő. Nincs a ilyen, szerintem tehette volna, ha az Európai Parlament fogalmazunk, úgy, is nem megbántani akarom magát az egész intézmény, de ha, ha, ha hogy is fogalmazok. Ha a politikailag érzékenyebb intézmény, akkor felismerte volna a kommunikációs csapdát, amiben így totál belesétált. Ők És, is uh, így gondolják, vajon? Nem tudom megkérdezte szörük, valaki. Valószínűleg egyébként azt mondanák, hogy nem, még akkor is, hogyha belül úgy gondolják, mert nem fogják azt mondani, hogy hát valóban ezt benyíztük. De én szerintem gyakorlatilag eldöntötte a vitának a kívülálló szemlélő és nem, hogy mondjam, nem szakértő és előzetesen állás nem foglaló szemlélő számára nagyjából előzötte a vitát, hogy milyen vita az, ahol egy kormányról vitatkoznak, és a kormány kormányképviselőjét nem engedik fel szó. Ugyanakkor, alapvető igazság. Ezt én értem, és ebben nem is vitatkozom, de ugyanakkor ő olyan mértékben áll ki a másik oldalon a kormány mellett, mint hogyha abnak a tevékenységében semmilyen kivetni valót nem talált volna. Nekem, hogy Az ma. alaphelyzet azt mutatja, hogy egyetlen ember világos állásponttal dacul egy nagy hangú, különböző álláspontokat hangoztató, különböző nyelveken felszólaló, ezért erősen kaotikus, rendetlen benyomást keltő sokasággal. Ebből. De, hát ez nem, de nem ez a helyzet. Ha valaki nézi a televízióban, és ott van mondjuk a miniszterelnök, vagy bárki más a kormány képviselő, egy emberként, aki elmondja a kormány álláspontját, ami egy valami. Utána megnézi a néző. A parlament állás mondja ut hallja, hogy különböző parlamenti képviselők egyperces, vagy kétperces hozzá, tehát eleve maga a műfai is valami hektikus benyomást kelt. És ráadásul, mivel frakciónként van a felszólalási sorrend, ezért elég jó eséllyel, nem egymást erősítő, hanem egymást vitató üzenetek hangzanak el. Ezért a kívülálló azt mondja, hogy ott van egy, akiről tudom, hogy mit mond, meg ott van egy másik csoport, aki meg a beszél. Ez Ezt nagyon jól beszél, szatni. mert itt, itt nem egyszerűen kívülállóról van szó, itt érintett sok szakemberről van szó, akik a maguk igazságát vagy igazságtalanságát látják e, e, megvitatva vagy nem megvitatva, hiszen az a de mondat, amikor de, azt jelenti, hogy az európai de. parlament oldalán széttöredezettség, rendetlenség, káosz, a magyar kormány oldalán világos üzenet, világos képviselet, higgadság. Igen. Igen, ez látszik a képen, nem? Hát miért, hogy néz ki egy európai parlamenti Ön Önnézte már televíziót? Na ne? Hát egyébként hát, miért hát beszélhetnék önnel? Hogy ott beszél, ott beszél mondjuk a magyar miniszterelnök, mond valamit, ugye csönd van, de nem hallani egyébként, hogy zajongás lenne a parlamentben. Ő beszél, ő mond uh, egy virágos üzenetet majd utána a következnek a képviselők, akik vérmérsékletes, figyelően kiabálnak, vagy nem kiabálnak. igazából, de, jelzete, de még egy izgága ne... embernek lehet igazsága egy hikat emberrel egy, szemben. De én nem azt mondom, én nem arról írok, hogy kinek van igazsága. Én arról írok, hogy, az, hogy milyen benyomást kell. Egy Jó, de ön eddig nem, eddig nem elégedett meg azzal, hogy benyomásokról beszélnél. az hát ezért nem a benyomások a fontosak, hanem azok az... Elolvastad a bejegyzést? El, hát még itt van nem a beszélek. Úgy kommunikációs szempontból. Igen. A mai, hát, most akkor nem mondjátok, hogy máskor már nem Oké, okay, rendben van, de azt mondjam, de azt árulja el nekem, szépen. hogy önnek hirtelen mitől vált fontossá a kommunikációs szempont? Ez meg miért fontos? Hát de engem mert érdekel. Nekem, mert érdekesnek tartottam. Mert egyszer úgy gondoltam, hogy ez egy érdekes dolog, mert, mert érdekel. Ha de drága Navracsis, hogy nem az a fontos, fontos, hogy nekem igazam van-e, vagy nincs igazam, és a kommunikációs most, szempont ehhez képest másodlagos? De most nem pontosan azt csinálja, amit egyébként a magyar politikai vitákban szokta, hogyha nem azt vitatja, amit írok, hanem azt vitatja, hogy én most miért írok erről. Miközben hozzá mondhatnám. Ezt válaszoltam, szabad ember vagyok. Arról írok, amiről akarok. Persze. Hát erről van szó. A, kér azt vitassa, amit írtam. a kérdés az, hogy ez -e a tegnapnak a lényege? Nem tudom. Hát az, az meg fontos. Igen. de hiszem, hogy igen, ezért írtam róla. Ha nem ez lett volna az, nyilván de kritikát az ember általában utólag szokott írni, mert mi lett volna, hogyha elmarad a vita? Miért, miért gondolja, hogy kritikát írtam? Én azt írtam meg, hogy szerintem miért rossz ötlet az Európai Parlament részéről plenáris vitát rendezni hát a nem magyar kritika. jogállamisáról, és nem megengedni a magyar kormány képviselőjét jelenlenni. Erről írtam. Látja, hogy sokkal többet akar belelátni? Nem, nem, nem, azon, az, azon sohajtoztam, hogy ami a fejemben van, azt megmondja me önnek. Na, rajta. Mert az én szememben ez a dolog lényegét tekintve nem feltétlenül megnyilatkozó hűség, nyilatkozat a kormány mellett, miközben meg annyi olyan dolog van, amivel kapcsolatban akár kritikát is ki lehet fejteni, de ön azt mondja, hogy fiúk nem számít. Lányok. Nem baj, hogy nem vagytok ott. Megnyertétek eleve? Na, én ezt tényleg így gondolom. Én ezt tényleg így gondolom. Egy Önből nagyobb gondolom, mértékben szól. Egy dolgot, egy, dolog, egy, dolog, egy az dolgot. Fejezem be, hogy ezt a Persze. szituációt kezdve, hogy David Cassoli meghozta azt a döntést, hogy a magyar kormány semmilyen képviselője nem lehet ott, onnantól kezdve a magyar kormány kommunikációs nyerte ezt a helyzetet. Eleve az Európai Parlament egy rossz műfajt választott, szerintem, ezt már többettel megpróbálta, mindig elvesztette, mindig elvesztette ezeket a parlament a plenáris vitákat, most pedig azzal, hogy még azt is meglépték, hogy a magyar kormány képviselőjét nem hívták meg, ezzel súlyosan elvesztette ezt a helyzetet, és ezt lehetett tudni tegnap reggel a vita kezdete előtt. Ezt írtam meg. Önnek miért probléma? Uh, ugye amit én uh, olvastam, abban az szerepelt, hogy nem hívhatták, tehát hogy kötött voltam. De? De? Azt mondták, hogy a, a parlamenti szokásjog szerint, Igen. de a parlamenti szokásjog szerint a képviselők ott szoktak lenni az ülésterembe, a legutóbbi plenális ülés is internetes, internetes részét ellen zajlott. Tehát a parlamenti szokásjog ott is megtört már a járvány miatt. Azért mondom, hogy egy kicsit is szofisztikáltabb lett volna az Európai Parlament intézményi reakciója, akkor azt mondták volna, hogy rendben van, valóban járványhelyzet van, hogy jön az igazságmi lény. Nézzük meg, hogy ő mit tud mondani. Ez, ez, ez, nem, ez nem kizárt. Ezzel együtt valahogy az súgja sug, a belső érem, hogy ön nagyobb mértékben volt itt kormánypárti, mint amilyen mértékben bellem az ellenzékiség szól, bellem a fiala szól, ami se ellenzéki, se nem kormánypárt, de értem a szempontjait. Miért hátja az Európai Parlament eljárását? Súlyosan. Ez nem kormánypárti szimpátia, emberi szimpátia a mértányosság irány. Megértettem, ha módom lesz rá, megmondom nekik. Köszönöm szépen a rendelkezésre, állást! Viszont hallásra! Köszönöm imádják és a nézők is, amikor mondom, hogy termék megjelenítenést hallanak, mert hát ezt kettenetesen szeretik. Köszönöm, megnézem, hogy ki milyen sms küldött nekem. Igen. Szóval is tett el, um, kevés időnk van, de rengeteg téma van. Kezdjük szűk ebben véve 2020. május 12-e keddi képviselőtestület ülés napi a vonalban Horváth Csaba a zuglói önkormányzat részéről, úgyis, mint polgármester. Ugye két pontról beszélgettem Csavával is kiderült, hogy ezeknek van jelentősége, egyéb forrásai ezt meg. Az egyik az önkormányzat tulajdonában álló helységek bérbeadásáról szóló rendelet megalkotása, a másik pedig javaslat Budapest főváros 14. kelet zugló önkormányzata képviselőtestületének a 11. kelet közigazgatási területen a járművek várakozási rendjének kialakításáról és az üzemképten a járművek tárolási szabályozásáról önkormányzati módosítására. Mind a kettő függésben van a veszélyhelyzettel, és mind a kettő engedményeket állapít meg, és mind a kettővel vagy talán az egyikkel kapcsolatban azt csiripelték a verebek, hogy a közgyűlés nem volt egységes. Most következik Horváth Csaba, a lényegek tudója, vagy a részletek ismerője. Szép jó reggyszer. Kívánok. azért az egységes, inkább úgy mondom, hogy domináns többség volt, és volt egy kisebbség. Van egy, mondjuk van egy állandó kisebbség, őt egy szemében lehet meghatározni. És volt, igen, ő a kovics a sarokban. A van, de, de, igen. de ő ezt a szerepet vállalja, a, ha úgy tetszik, a pofozózsák szerepét. De még a jó ügyeket sem támogatva sokszor, de a másik az egy, ha úgy mondjuk, egy, egy koalíciós kellemetlenség. Figyelek. De a koalíciós kellemetlenség az alapvetően egyelőre még egy nehezen értelmezhető kérdés. Inkább a két indítványról beszélnék röviden. Az egyik az első, a helységekkel kapcsolatos, az arról szól, hogy a nehezebb helyzetbe került, a kerületi önkormányzattól bérelő vagy bérlő önkormányzati helységet, tehát akik ott folytatnak üzleti tevékenységet, kaphatnak egy olyan kedvezményt hogy az elmúlt hónapokkal összefüggésben, hogy ha nem tudták megfizetni a vérleti díjat, vagy nem teljes egészében, akkor ezt el lehet osztani június után hat hónap részletfizetéssel. Tú Csaba azt mondta fiála János kérdésére, aki azt kérdezte, hogy azt nem -e lehetne e elengedni, e? amire azt mondta Túcsaba, hogy arra nincs jogszabály lehetőség. Hát nem a jogszabály lehetőség. mert hát egyelőre nincs jogszabály lehetőség, hiszen a helyi rendelet ezt nem teszi lehetővé. illetve korlátozott körülmények között lehet az elengedni. Serelni, de ezzel még nem vagyunk a válság teljesen végén, hiszen a, a jármányválság után jön a gazdasági válság, és még nem látszik pontosan, hogy az önkormányzatnak mire van pénzügyi lehetősége. Igen, ez egy, egy nagy kérdés. kérdés. Hogy van -e, mire van te azt van, látod, hogy mire, te tett, látod a kasszát nap, mint nap? Hát látom nap, mint nap, de hogy uh, holnap mennyivel ez menne kevesebb, ezeket Azt nem nem csak becsüljük. Nem Azt csak becsüljük. Uh, és nyilván azon is múlik, hogy a miniszterelnök úr uh, minél előbb uh, mondja ki ezt a felszabadító Áment, ami egyébként a járványügyi megbetegedések statisztikáiból is látszik, hogy folyamatosan csökken a megbetegedések száma, uh, szerencsésen, a, uh, ha most a tény megállapítást tesszük, Magyarországon járvány fogalmi szempontból nincs járvány. Hiszen a merkeli professzor úr által elvégzett kutatásnak, amiben már több többi 8000, 8000 vizsgálatot folytattak, 8000 koronavírus tesztet végeztek el, abból összesen kettő pozitívat találtak. Tehát a járványügyi definíció szerint, ami Magyarországon van, az nem járvány. De járványvészhelyzet vagy veszélyhelyzet továbbra is van, mert el kell kerülnünk hogy járvány legyen, és ezért be kell tartanunk az egyítések után és azokat a játékszabályokat, amiket az utóbbi hónapban szerintem nagyon, nagyon fegyelmezette megtanultunk, mint az arcát Van arra nézve valamilyen segédfogalmat, hogy szerinted a veszélyhelyzet mennyi ideig lesz fenntartva? Mert elvileg úgy tűnik, második, harmadik, nem tudom, hanyadik hullám, hogy a veszélyhelyzet messze túl terjeszkedhet akár 2020 határain ez pontosan így van, és azért ezt még nehéz megbecsülni, Van ennek egy politikai lába is. Tehát, hogy a kormány Sőt, lába úgy tűnik, mintha hogy a politikai lába több lenne. Igen, nem, nem tehát, hogy a mi áll érdekében hallani ezzel olyan pegyhákat is, hogy a formányféle a járvány gazdasági következményeitől annyira, hogy adott esetben akár még idén egy hozott választásba gonyolódjanak bele. Erről egy, egyre többen beszélnek, ismerek olyan kutatókat, kutatásokat, ahol ilyen típusú megrendelést kaptak a Politikai Politikailag nem értelmetlen gondolat. Abszolút nem, abszolút nem, csak hát ez is egy ilyen haszonelvű, tehát politikai haszonelvű dolog, de hát a politikától az elnézést, azt tanulom rendre politikusoktól, hogy a politikus az ilyen? Tehát, hogy jóformán fehér holló a nem haszonelvű politikus? Hát, e, ugye csak az az a kurva, aki nem a... megy el a kliense, hát akkor az nem igen. kurva. Igen, van, hát igen, lehet, hogy ebből a szempontból nem vagyok ideális politikus, de a helyzet a következő, e, van egy társadalmi haszonelvűség, meg van egy személyes haszonelvűség. Uh -huh. Azt látom, hogy a kormány az inkább a személyes haszonelvűséget részesíti előnybe, Ezt nagyon sok személyre szóló pályázatban, pénzosztásban, üzleti körök erősödésében, az elmúlt tíz évben folyamatosan nyomon lehet követni. Sőt, még most itt a válság idején is ezt én csak de, most visszakötöm, mert kevés de, az idő, hogy én jól érzékelem az, hogy miután nem látod, hogy ez mennyi ideig és milyen intézkedésekben fog testet ölteni, arra a zuglónak jelenleg nincs lehetőség, hogy elengedje a bérleti díjat. Engedményt tud adni. Egyelőre engedményt tudunk adni, és ö, ahogy a járvány után az életnek egy kicsit óvatosan kell visszatérnie a normálisabb keréklátásába és szándékosan használom hogy nem a megszokott normális, hanem csak kicsit normálisabb kerékvágásába. Ugyanígy az önkormányzatnak nagyon óvatosan kell bánni a, a, az eszközeivel, így a pénzeszközeivel is. A, jó, tehát magát a védekezést, az elsődleges védvonalat az egészségügyi védekezésnek tekintjük. A következő az a szociális válság és csak a harmadik kategória a gazdasági jellegű. Azt lehet látható. tudni, hogy hányan fognak... Az önkormányzat ez, ez kevésbé tudja kezelni, ugye nekünk nagyon korlátozottak a bevételeink. Egy állam az, az ország összes bevételeire Igen. rendelkezik. Hát meg hitelt is volt tudni szemben az önkormányzattal. Azt lehet látni, hogy hányan fogják igénybe venni, vagy már vették igénybe ezt a lehetőséget? Hát egyelőre, egyelőre néhány ilyen típusú megkeresés volt. A Egyébként még egy mondat erejéig, a, tehát egyelőre nem dömping. tehát inkább ez egy kaput kinyit egy lehetőség azért, hogy lehessen jogszerűen rendezni az elmaradásokat. És a másik az ugyancsak ebbe a kategóriába tartozó kérdés volt. Egy idős hölgy esete világított rá arra, hogy a, a, az ingyenes parkoló matricákat, ami ugye a zukrolyak számára Igen. az ingyenes parkolás lehetőségét biztosítja a saját lakása környezetében. Nem tudta kiváltani, mert hogy lebetegedett szegény már az év elején. emiatt viszont bírságolták a, a parkolőrök még abban az időszakban, tehát volt belőle bírság, és akkor rá kellett jönnünk, hogy a rendelet nem tette lehetővé, hogy ezt a egyébként teljesen hétköznapi és jogos elvárást mondjuk egy betegségben történni akadályosztatás esetén legyen méltányosság, hogy ezt rendbe tudjuk. Úgyhogy például ezt tartalmazta ez a másik rendelet, amire hivatkozták. És akkor nincs jelentősége annak, hogy milyen párt volt az, amelyik kisebbségben maradt? Hát mondjuk úgy, hogy egyelőre ezt ez még nem tekintem, nem tekintem háborús eseménynek, de ezzel is kell lassan a zuglói önkormányzat 50 ezer forinttal segíti azokat a családokat, ahol problémát okozott a Kásler Miklós által elrendelt kórházkiürítés. Tudom, hogy az összeg kicsi, de talán egy kis segítség ahhoz, hogy a család megszervezze a beteg felügyeletét, mondta Horváth Csaba, zárója MSP polgármester. Igen, ez egy múlt heti döntésünk volt, ez egy gesztus. Valószínűleg sok ilyen gesztussal lesz még szüksége, ahogy említettem, a szociális válságengítés az kimondott a önkormányzati feladat és felelősség. Ebben nem igazán kapunk segítséget a kormánytól, ha azt nem tekintjük segítségnek, hogy például levonta az adóink egy részét. Most ez az irónia volt. De az, ami igazán segíthetne, hogyha. Ha korrekt módon őszintén megkapnánk azokat, a, azokat az adatokat, ezzel a kormány is rendelkezik, most szerencsére a merkeli professzor úr annyira közlékeny, hogy ő elmondja az ivasságot, tehát hogy mivel találkozott ő az országban a járványkutatása során, de egyébként a kormány ezeket az adatokat nem biztosítja az önkormányzatok számára és legalább annyira fontos lenne Budapest újraindítása, mint a vidék újraindítása, hát itt termelődik a GDP közel 40 százaléka, tehát mindenben erre, még külön, erre, mi, erre még külön kitérünk. Be. Annyira Egyet. nem lett kevés idő. E, azt kérdezem tőled, ez egy egyszeri alkalom, ugye? Már melyik? Az 50 ezer. Az 50 ezer forint az egyszeri, igen. Tehát ezzel összefüggésben aki április 1 és április 30 között került a kórházból, és ellátatlanul maradt, tehát ez egy fontos kulcs, tehát nem beteljesített az egészségügyi ellátása, gyógyítása, hanem félbe maradt, és a félbe maradságból adódóan vannak a családnak most többet feladatai. Ugye jelenleg már hangodi tanár úrnak vagyok a betege, de a múltban sok dolog összekötött engem Gábor Antal Áronnal, úgyhogy be kell számoljak arról, hogy kemény Ferenc díjat vehetett át. Dr. Gábor Antal Áron, a női vízilabda válogatott korábbi orvosa, aki a férfi válogatottnak is az orvosa volt egyébként, hogy ebben a, szerintem itt rosszat írta a Mit írt a hollapod? Hogy női vízilabda válogatott korábbi orvosa, nem a női vízilabdaválogatott. Ó, hát akkor, akkor elnézést hírek a, a hollapai Igen, ez 12 hír, ma 15-dike szerintem azt javítsuk ki, jó? Korrigáljuk. Igen, oké, okay, kell, vele, kell velem neked együttműködni. A Fővárosi Uzsoki utcai kórház, ortopéd és baleseti sebészek, kórházi főorvosa és főtanácsos, a főtanácsos is, aki 82 esztendősen is aktívan praktizál, de a sporttól a közelmúltban visszavonult, hát én még emlékszem arra, amikor a vízben fürdött győzelmek után. Előttem van a 2020 per S090 21 54 23 ügyaktája, tudod miről van szó? parkolás ebből egyetlen egy dolgot kérdezek tőled ugye ez az uniós figyelőben van független hogy uniós pénzt nem tartalmaz a hatodik pont negyedik alpont harmadik bekezdésében jogorvaslati kérelmek benyújtása címszóval szerepel az hogy a hatáiré vonatkozó pontos információ azt kérdezem hogy ezen bizonyos beszerzés kapcsán egyébként lehetett-e jogorvaslattal élni? Hmm. Ez most a korábbi parkolással... Ez, ez a mostani, ez a, ez a 278.920.000-es tétel. E, nem, a jogorvoslati határidők azok lezárultak tavaly márciusban. Jó, tehát akkor ez, ez, ez oké. Okay. E, uh, minden létező döntés akkor megszületett, és tulajdonképpen csak a pecsét hiányzott a papírról, Oké. Okay. dönteni már nem lehetett. Oké, okay, rendben, rendben van két témáról szeretnék beszélni röviden, aztán utána jön Füriyes Balázs, úgyhogy a biodom lesz a másik, független attól, hogy a Gulyás gergeinek írt leveleddel is szerepeltél már a Harcosok klubjaci műsorban, amely hát harcosok, vagy egy nagyon érdekes műsor volt, mondjuk harcosokat nem mutatott, Gavra Gábor és a Fürjes Balázs beszélgetése, de... Ez a címe, így aztán élethűen kell, hogy mondjam, mert hogy abban e, ugye Rólad és Tóth Józsefről kifejezetten pozitívan nyilatkozott meg és e, Balázs bonyolult nevezetű államtitkár e, avval kapcsolatban, hogy milyen választ adtál Gulyás Gergely kérdésére a Budapesti nyitást illetően, amely sok szempontból kvadrál, de nem pontosan azt tartalmazza, amit egyébként a Budapest Restart oldalakon keresztül ír. Inkább csak azt mondom, hogy a, a milyen egy picit részletesebb, mert három oldalon keresztül írjuk le, hogy milyen. Jó, Csaba, tovább, figyelj, azért azt nem lehet, lehet, nem, lehet, lehet, nem lehet számításon kívül hagyni, hogy a levél így fejeződik be. Végezetül szeretném megköszönni a kormány, a kormányzati szervek, a járványügyben eljáró, valamint szervezet munkatárs önkéntes segítő személyzet járvány elleni küzdelmét. Nem mindig és messze nem minden kérdésben értünk egyet, de óriási küzdelmüket elismerem, tiszteletre Miltónak tartom és köszönöm. Ez egy olyan szövegzés ma ellenzékitől, ami nem jellemző. Hát igen, de ezt is meg kellene tanulnunk egymás tiszteletét. Ez persze nem jelenti azt, hogy a kormány tisztelni az önkormányzatokat, hát mert ha nem nélkülünk hozna döntéseket, ezzel együtt, amikor az utcán két ember találkozik, akkor ez egy megszokott gyakorlat, hogy köszönnek. Mert akkor is, hogyha az egyik nem tehát ezt tekintsük egy olyan is. Jó, fogomára, ha összehasonlítom a te válaszodat... kérdéseim szerint, eh, szerint a kormány nagyon ritkán viszonozza... Oké, a de, a de ha a Karácsony kormány. Gergely válaszat és a te válaszodat összehasonlítom, és megkérdeznék egy vadidegent, hogy vajon ugyanúgy az ellenzékhez tartoznak-e, akkor arra nem tudom, hogy mit válaszolna, vannak kétségeim. Hát ezt nem tudom, de én Karácsony Gergely levelével is messze menökig egyetértek, de mint kerületi önkormányzat, mint nekem az volt a dolgom, hogy a konkrét feladatokat vegyem számba, és ezek alapján a javaslatokat írjam le. Az én javaslatom az, hogy Budapest újraindítása nem halogatható. A járványügyi számok alapján nincs is értelme ennek a halogatásnak, és minden nap, ami egyébként Budapest bezárásával telik, az kárt okoz a budapesti idő hasznos eltöltésében, akár a környezet igénybevételében, akár a munkahelyeik megtartásában. Oké, okay, akkor egy konkrét képzés... Kép igen? Nem bocsánat. Vihető tovább. Ez a házány nem vihető tovább. Aztán árulj, És de ennek... Egy utalias formula kell, hogy ezt a kormány meg... Oké, okay, rendben kérdezi, van. Egyre újabb arcodat mutatod a Kejfejacsi-ban. Azt kérdezem tőled, hogy amit Déri Tibor megcselekedett Újpesten és hogy megnyitotta a játszótereket, neki arra jogi lehetősége volt? Elméletben igen. Az milyen az az elméleti, elméleti lehetőség? Mivel ő az üzemeltetője a játszótereknek, parkoknak, és eredetileg nem a kormány rendelte el a játszóterek, parkok bezárását, hanem az önkormányzatok, mert ez a hatása uh -huh. nálunk van. Ez olyan, mintha a saját kertünk bezárásáról, vagy kibizásáról dörténénk uh -huh. magunk. Tehát ehhez joga van egy önkormányzatnak ugyanakkor, a járványügyi előírások betartása, betartatása az viszont kötelegettsége egy gyakormányzatnak. Tehát például arról gondoskodnunk kell, ha kinyitjuk, mert ezt megtehetjük, hogy a járványügyi előírások maradjanak fent, tehát legyen meg a szokásos elvált védőtávolság két méter, hordjanak maszkot, mert ez zártérnek minősíthető. Persze nyílt térben van, mert egy park egy játszótér az kint van az utcán, vagy a természetben de mégiscsak egy bezártabb részt, és pont ezért javasoljuk, hogy viszont a massz használat használata 14 év fölöttieknek legyen kötelező ezeken az zárt, de szabadtéri helyszíneken. Tehát vannak lehetőségek, és mi is arra készülünk, hogy kinyitjuk zuglójátszótereit és parkjait. Hogy kell azt érteni, ugye fogalmaztál hat pontot, aztán még négyet hozzá bigyesztettél, elnézést a bigyesztés szóért. Továbbá megfontolásra javaslom, az üzlethelységre nem ez az iskolák hagyományoshoz közelítő működését alternatív oktatás időbe vezetése mellett, amely kiegészül egy újabb ponttal tanév időben korlátozott meghosszabbítását. A tanév időben korlátozott meghosszabbítás az arról kell, hogy szóljon, hogy most már két hónap tapasztalat után értékelni kellene a diákoknak az előrehaladását. Mert az egy dolog, hogy a pedagógusok tényleg velkismeretesen leadják a tananyagot, de hát vissza is kellene ellenőrizni, hogy az a tananyag átadás az ugyanolyan sikeresen, mint a korábbi osztálytermes tanítás idején volt. Ha igen, akkor semmi gond, akkor fejeződjön be június közepén, alap 1, június első hetében a tanítás az utolsó héten már, kirándulások szoktak tartani. De ha azt látják a pedagógusok, hogy nem sikerült tökéletesen a tanév lezárása a tanulmányi szempontból, akkor a kormány fontolja meg, hogyha ezt néhány nappal bővíteni kell, akkor ez történjen. Nem nagyon látok rá szándékot, már legalábbis kormányzati szándékot az oktatási szakemberek az alsósoknak javasolják, hogy fölötte nem. Nem tudom kívülről megítélni, én csak azt látom, hogy a diákoknak eltérő Módon volt lehetősége a digitális oktatáshoz felcsatlakozni, nyilván eltérő volt az a sajátosság is, hogy melyik család milyen mértékben tudta támogatni a gyerekeket, mondjuk ha egy családban négy gyerek volt, akkor azt nehezen tudom hogy két szülő, vagy adott esetben csak egy otthon tartózkodó szülő hogyan tudja a négy alsós gyereknek az oktatását támogatni, tehát, mint ilyen helyi kirendelt pedagógus, tehát ezeket az eltéréseket szerintem vizsgálni kellene, és ennek alapján hozni van a szükséges döntéseket. Utolsó azt mondja, az nagyon tetszik nekem, ez a világ legnagyobb sátra, aminek alapja van, ugye ez a biodóm lenne. Ezzel kapcsolatban, ha jól látom, a klubrádióban azt mondtad, a kormány nem húzhatja ki magát ebből, az ele ebből elegáns távolságtartásra, mintha semmi köze nem lenne hozzá, és az is nyilvánvaló, hogy ha ezt a városvezetést kereste volna meg valaki ezzel a kétségkívül grandiózus ötlettel, úgyhogy hogy 60 milliárdba fog kerülni, udvariasan megköszönte volna a lehetőséget, és ez arra vonatkozik, hogy az a 20 milliárd forint, ami ennek a befejezéséhez szükséges volna, az a koronavírus járvány előtt se állt rendelkezésre, de most aztán végképpen nem. Van arról halvány lilagőzőt, hogy ezzel mi lesz? Hát ezt tudnám Most ne fogom a kérdezni. A a következő, a kormánynak kedves vállalkozók elvileg befejezték a Biodom szerkezeti építését, tehát a, a a eh, fontos, vagy a kormány közeli választás. Hát Minnap még dolgoztak kapasit. rajta? Hát igen, de a nagyságrendileg, tehát nagyságrendileg befejeződött, már két hónappal ezelőtt is befejeződött, tehát persze lehet még pisztolnak rajta, de gyakorlatilag kész van. Ami jön, az a berendezés, eh, oroszlánnal való ellátása, pámafával való fölszerelése és nyilván a, az üzemterű eh, beindítása és erre indítványoztak még nagyjából 20 milliárd forintot elő. De nyilván oroszlán beszállítója mészáros lőrűnek nincs, még. ezért az érdekeltség nem olyan magas, mint korábban az építőipari résznél. Viszont enélkül a befejező nagyságrendileg 20 milliárd, de ezt most mi vizsgáljuk, tehát auditáljuk. Júniusban, lesz, vége. júniusban lesz meg az eredménye. De, mi, de nyilvánvalóan akkor van ennek a dolognak értelme, ha befejezzük és látogathatóvá tesszük, és nem mint a világ leggrágább sátrát, hanem egy, egy attrakciót. Na ebben viszont a kormány nem tudja kihúzni magát, ha valóban az a szándéka, hogy befejeződjön, mert a fővárosnak erre pénze nincs, mint ahogy egy ennél szerintem sokkal fontosabb dolognál sincs meg a szükséges forrás, ott van a lánc hit felújítása, amiből a kormány a busz a, a busza leg, legdurvább, de mondjuk a láncid felújítása is egy olyan dolog, ami, ami hát egy, a város és az ország legemblamatikusabb építményénél a láncidnál szerintem az egy igenis állami, állami részfeladat, és ha már a buszokat említetted, az egy igazán felháborító történet, a 3-as metró felújításával is összefüggésben szükség van néhány buszra, erre volt korábban ígért kormányzati garancia 3,2 milliárd forint értékben, amikor szám hónap ezelőtt Karácsony ez az ránkérdezett írásban, hogy akkor ezzel mi van, akkor egy sértődött választja a kormánytól, hogy ők mindig be szokták tartani, amit ígérnek, és akkor ehhez képest jött nemrég néhány nappal ezelőtt a tájékoztató, hogy ja, mégis megmondolták magukat. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást. néhány napig felmentést kapsz alulon. Köszönöm szépen, és szép Neked is beleértve, hogy Városliget egyebek szabadok. Nagyon szépen köszönöm. Önök termék hallottak, a termék termékmegjelentésben pedig Horváth Csaba beszélt, Zugló polgármestere. Zene föl Mondom föl. Kívánok, Fiala János vagyok lehet. A nélkül, hogy félreérthető lennék, többé-kevésbé az elmúlt órákban önnel feküdtem és önnel keltem, az estémet önnel fejeztem be a reggelemet. Igen, ha, hogy félreérthetők, egyszer sem találkoztunk. Egyszer sem találkoztunk. Nem, nem találkoztunk, de azért majd adnék önnek médiatanácsokat hozzátéve. hozzá meg hogy a Harcosok Klubja nevű műsornak a címe az szerintem nem tökéletes, ezt már Gavra Gábornak is megírtam, de ha képileg nézem, azon kívül, hogy szeretném majd átköltöztetni a stúdiómat abba a stúdióba, erről még horváts vagy német szilárd nem tud, de azt kell, hogy tudjunk... De azt tudnia kell, hogy... Ugye én ezt végignéztem. Ezt is. Követem magát, mint valami serokhoz. Hogy, Jól lesz vigyáznom. Hát igen, hogy a végére nagyon elfáradt, és nemcsak hogy elfáradt, hanem látható módon úgy elege is lett, de nem feltétlenül a gavrából, hanem, hanem azért ez a téma sokasság, azoknak a különböző jellege elsősorban a politikai vonatkozásai látható módon azért kikezdik önt. Hát én szívesen végzem a munkámat, és azt meg teljesen megértem, hogy a budapesti kérdésekben egy csomó mindennel foglalkozunk, ami igény tart az újságírók. És Elnézést, a és nem a kérdésemre vagyok. válaszol. Állnom áll, áll, kell a sarat, meleg volt nagyon. Nem, nem, nem, nem, nem a meleg volt látható. Tehát ott a Pesti úti idős otthon, ahonnan ön ki akart jönni, mint szorítóból az ökölvívó, és a Gavra nagyon jól bentartotta. Ott azért azt kell, hogy mondjam, hogy a Gavra ezzel együtt úrimódon viselkedett, és viselkedhetett volna kevésbé úrimódon, úgy, mint a fialatát azért ugye azt kérdezte... Nem, ön... Akkor hogy? A, hát ugye azt kérdezte, azt kérdezte a Füriás balás hogy hát mondjon egy olyat, hogy a kormány részéről kimondott olyat a karácsonyra, hogy, és akkor én azt tudom, önnek mondani, hogy hát itt van például Kovács Zoltán, itt van például uh, bla, bla, bum, bum bum bum bum elnézést, ő még egy új emberődnek a nevét nem jegyezt, meg farkas örs. hát aki azért azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon uh, hát uh, centiméter kéne, hogy ő alatti ütések, vagy ő fölöttiek, szerintem a zöme ő alatti, amit bevit a polgármesternek, különös tekintettel arra hogy maga a szituáció megteremtése Orbán Viktortól volt, aki azt mondta, hogy a felelősség kérdését nem lehet elodázni, de most ne beszéljünk róla. Füriyes úr, ha mi ketten egy céghez tartozunk, a szó idézs jeles értelmében, amiről nem akarunk beszélni, arról nem beszélünk. Ha elkezdünk róla beszélni, akkor utána nem lehet azt mondani, hogy majd beszélünk róla később. Ha én azt mondom önnek, Füriyes úr, hogy hát itt van valami, ami önnel szemben nagyon kínos, de majd beszéljünk róla később, akkor ön semmi más nem fogja érdekelni a beszélgetés folyamán, hogy vajon mi az a kínos dolog, amit a fiala tud rólam, de nem akar megosztani vele. Így nem lehet beszélgetni. Ez nem fair. Ha <tos> nem tudom, hogy a lassan fűrjes fiala interjúvá átalakuló beszélgetésben én is kaphatok. Ezt, Befejeztem, tókat. nem vittem a hangsúlyt. <tos> Igen, tehát, hogy én úgy emlékszem, hogy arról beszéltem, hogy akiknek a kormányzatban kapcsolattartása a fővárossal a feladata, a Gergely és Jómagam vagyunk ezek. Egyikünk sem tett olyan személyeskedő, de kifejezést, nem használtunk olyan hangnemet, ami az együttműködést lehetetleníteni akadályoznál. És erre mind a ketten, Gulyás Gergely és én is figyelünk, mert télig azt gondolom, milyen szoktam öntől kikapni, ezt ismétlem, hogy igenis, az az érdeke a Budapestnek, Budapestnek, hogy ne legyen csatatér és próbáljunk meg együttműködni, akkor megy jól a városnak, sikeres Budapest nélkül nincs sikeres Magyarország. A Pesti út pedig én, és nem csak azért, mert ez bevallom férfiasan, valóban hivatali kötelességem is, őszintén egyet tudok érteni miniszterelnök úr két iránymutatásával ebben, ebben a kérdésben, nem most van. Fontos kérdés lesz a felelősség tisztázása. A politikai felelősséget a fenntartó tulajdonos sosem tudja magától eltolni. A több mint 40 elhúnyt áldozat családjának is tartozunk azzal, hogy majd a maga idejében... A de viccel vele, hát tegnap külön erre papírt hozott magával, hogy felolvassa azokat a levetet. Ritkán fordult elő a tegnapi interjúban, hogy ön olvasott, de külön hozott magával hát, ezzel kapcsolatos adalékot. Igen, mert én azt is fontosnak tartom, hogy itt nem a politikusok szava számít, hanem a, hanem a hozzátartozók, és ugye azt is mondtam, hogy a Városháza vagy egy méretes, akkora pert akaszt ezeknek a sajtótermékeknek a nyakába akik a hozzátartozókat idézik, mondván, hogy ez nem igaz, hogy ezek a sajtótermékek bezárnak, tönkre mennek, és e, soha többet nem tudnak működni. Vagy ha nem indít ilyen pereket a Városháza, az egyfajta. Elismerés Ez egyáltalán. Azt mondjam, önnek el, hogy én egy rádió vagy TV stúdióban ülök, engem tudja, hogy hányszor vittek panaszbizottságra és bíróságra, annak az ömét mind elvesztettem. Nekem egy dolgom van, Füries úr. És amit én elkezdek egy stúdióban, azt egy stúdióban fejezzem be. Nekem nincs dolgom bíróságon. Aki ne, Én nekem még nem volt olyan partnerem, akinek ne adtam volna meg a lehetőséget, hogy elmondja, hogy nekem nincs igazam, sőt, mit érdemlek? Aki ezt a lehetőséget nem vesz igénybe, viszont elcitál egy bíróságra, ahol nekem nincsenek olyan lehetőségeim, mint a stúdióban. Belépsz, hogy befogom a pofám, mert a másik beszél és nem én, és ezt lemérik sackurával, hogy nem lehet több időm. Az nem az a terület, tehát nem azon múlik az igazság, hogy valaki helyreigazítás kéne sem. nem -e a helyreigazítások száma mutatja meg valakinek az igazságát. Ez egy másik terület. Az, az biztos, ebben talán egyet tudunk érteni, és akkor elmondám, hogy mi az a két miniszterelnök iránymutatása, amit mentén szerintem nekem például haladnom kellene, hogy a hozzátartozók szavára oda kell figyelni, és azt érdemes komolyan menni, és nagyon szomorú nehéz dolgokat mondanak ők, de az is igaz, hogy az első pedig az együttérzés hangja kell, hogy legyen két dolgot, mondott Orbán Viktor, fontos a felelősség tisztázása, de most nem most, nem most kell kiporciózni, nem most van az ideje, most a járvány jelen védekezés ideje van, ezzel is egyetértek, és az a még még inkább egyetértek, hogy, hogy nagyon fontos nekünk politikusok, állami emberek, önkormányzati emberek számára, akik járványügyben, orvosi kérdésekben laikusok vagyunk, hogy bármennyi elemzést olvasunk, bármennyire is ma minden szinten erről a járványról szól, ne azt, hogy szakemberek vagyunk. Ebben tehát, önnek igaza van, a... de egy dolgot értsenek, hogy a légkör, ha mérgezett, akkor onnantól kezdve nem tudunk semmiről se objektíven beszélgetni, mert az az egy méreg, az mindenre kihat. Tehát amit Kovács Zoltán, Farkas örs a pestis rácok, a magyar nemzet, a magyar egy elkövet, alappal vagy alap nélkül megfelelő rész aláhuzandó, az visszaköszön mindenben. Nézz, de egy kicsit más gondolok. Tehát az kétségtelen, hogy a jobboldali sajtó ebben a témában, a baloldali sajtó meg teljesen más témában nagyon kritikus a városházában. De szerintem a sajtónak ez a dolga, és ez nagyon fontos, hogy én mindig azt gondoltam Budapestről, hogy ez a a kritikai gondolkodás fővárosa Budapest egy kritikus hely, kritikus az értelmiség, a pesti ember az képes beszólni, jó megmondja a véleményét a hivatalosokról, és ha valaki hivatalt vállal a Budapest dolgában, annak csak kötelessége elfogadnia, hogy itt az emberek meg a sajtó különösen is kritikus, és késznek kell állni ennek a kritika viselésére. A kritika, én is érzem ezt időnként, hogy nem mindig érezzük úgy, hogy méltányos, de attól még van egy adottság, a sajtó szabad. Más a kritika, és más a személyeskedés. A légkört egymás. Között, a, a politikai együttműködésben mi politikusok alakítjuk a, a légkört, a szabad sajtó működéséhez se egyik, se másik oldalon semmi közünk, olyan értem, no, no, no, no, Nem, nem, nem, nem, az nem, az az nem, nem, vagyok, is nem, nem, nem, az az nem, az nem, az is befolyásoljuk, én ezt nem, nem, nem, nem, nem, nem, én leginkább Ujás dolgozom, ugye napi szinten együtt Budapest ügyekben a, a kormányzatból. Szerintem mi tényleg igyekszünk mértéktartóak lenni, és akkor is legyünk mértéktartóak, hogyha a másik oldal a főpolgármester úr. Oké, okay, egy dolgot értsenek. Csőketlenek vagyunk, amit gyálák vagyunk, ami nem is tudom milyenek vagyunk, ezeket el kell engedni a fülünk mellett. Nem szabad fölvenni a tesztjüt, mert az az együttműködés kormány és Budapest városvezetése között konkrét ügyekben nem Karácsony Gergelyről, nem fűriásbanásról, nem Gulyás Gergelyről szól, hanem a budapestiekről, és ha ezt tudjuk, akkor el tudjuk engedni azokat a kifejezéseket a fűzünk mellett, amit jobb belengedni, és akkor nem bosszantjuk föl magunkat, és nem mérgezi a lépkört. Jó, de akkor nyilatkozzon csak itt, és nem, ne engedjen meg másoknak, hogy nyilatkozzanak, ugyanis jelleg Budapest újraindításának a feltétele. <gül> Én, nem túl szabadságpárti. Nem, nem, épp ellenkezőleg, <síratkozzak> nem, másokat, nem épp, épp, ellen, épp ellenkezőleg, ha itt fú is máshol... Szabad, a sajtó szabad, Magyarország jogállam, vélemény szabadság van, mindenki azt mond, amit akar, Bizony, nyilván bizonyos határok jogállam. Én határok ezt értem, kapcsánat. csak azt kell, hogy megértse. Hogy én nem itt uh, a jófasság kedvér beszél ki, hogy aztán utána elmondhassam a barátnőnek, hogy mi milyen hangot engedtem meg a fürjessel, és akkor ő nem tudom, többet enged meg nekem a vele való kapcsolatban. De itt ugye a következő szerepel, amit Kovács mond. A főpolgármester úrnak azt javasoljuk, koncentrálja minden energiáját a fővárosi fenntartásban lévő idősotonokra, mert az ottani halálesetek számának csökkenés a budapesti élet újraindításának feltétele. Ez egy olyan mondat, amit hogyha hétfőn újraindítják Budapestet, és egyébként egy ember is meghal még a Pesti otthonban, akkor meg kell szüntetni, mert a kettő egymással nincs összefüggésben. Azt értse meg, hogy ezek az én fejemben összeállnak, még akkor is, ha más fejében nem állnak össze. Azért mondom, hogy nyilatkozzon csak itt, mert ön nem mond ilyen mondatokat, vagy ha mond, akkor lehetőleg a fiala őrre szól. Kovács más a munkánk, de Kovács Zoltán egy Receni, Ölcsőszének, De van ennek a, a... Mind a ketten kommunikációt is folytatnak. Ezek nem mondhatnak egymásnak ellent. Értse meg, a kormány nem beszélhet össze-vissza. Nem mondhat mást a Fűrjes hát, és nem mondhat ég, más a Kovács. Hát így leszünk, azért mégis csak De most más most sikerült emberek, mást mondanak. Én mondom azzal a miniszterelnöki iránymutatással értek egyet, fontos a felelősség tisztázása. Nem most van az ideje, most védekezünk a járvány ellen, és én biztos nem gondolom azt magamról, hogy mindenhez okay, is Oké, akkor, okay, akkor viszont Kovács Zoltán keveset tartózkodik a miniszterelnök társaságában. Mert ő, ő őt a tevékenységében ez a szellem nem hatját. Értse meg, 800 dologról de kéne de beszélnünk, de az, hogy milyen a légkör... Van, igen, ezt, ezt, ezt, ezt, én, ezt én értem, de közben azért azt is e, e, de tényleg habozom, mert beszélhetünk erről a, a, a, a témáról, és akkor tényleg elővehetjük azt, hogy mit mondanak a hozzátartozók, akiknek elhunytak, és azért egy szörnyű helyzet, és azt hiszem mind a ketten most ön és én komolyan vesszük ezt a témát, de még egészen más ember a, a, a, a hangulata, a beszélgetése, hogy bár, ha bármelyikünknek az édesanyja, a nagyszüleje, a nagybátya, a a, a, a negyben egy nehány egyik egyike lenne. Tehát, hogy azért itt nagyon súlyos dolgok e, e, történtek, és, és én, én, én komolyan gondolom azt, hogy nem a politikusok szava számít, de ha igaz az, amit az egyik hozzátartozó, és ezt idéztem tegnap, hogy akinek március 30-án halt meg ott az édesanyja, hogy az otthonban tavaly novemberben változott meg minden, idézem, az ápolók eltűntek, lecserélték a főnövért és az orvossal többé nem tudtak beszélni akkor azért ott tényleg nagy baj van de én örömmel Ö, oké, de, de ez, nem május, ez nem május 14-én a Gavra Gáborral folytatott beszélgetésből derüljön ki ha Szerint én aggódom az, az anyámért, ha én aggódom az apámért, ha én aggódom bármilyen rokonomért, aki a pesti úton van, és ott eltűnnek az emberek novemberben, ha én ezt májusban teszem szóvá, vagy márciusban, akkor az én. Március 30 vagy március 30 án halt meg az életőnek az édesanyja. Rendeval, de, van, de a orvos már tavaly eltűnt. Hát én gondolom, hogy tettek lépéseket. Hát vagy tettek, vagy ez te ezt nem tudjuk. Tünk, hogy... hát én, annát, van, és ezeket majd a magyar igazságszolgáltatás, az egészségügyi hatóságok, akiknek meg. hatóságok. egy hatóság, dolgot értse meg... Nem az, én, nem az én dolgom a... De a, egy a dolgot értsen meg, Főriyes úr, az Isten áldja meg. Mire, az igaz, mire, mire a bíróság azt fogja mondani önnek, hogy igaza van, addigra úgy szét lesznek szálazva az idegei, hogy azt fogja mondani, hogy köszönöm szépen ezzel az ítélettel, már nem valaki, tudok mit kezdeni. Ha valaki Magyarországon politikai munkára adja a fejét, az biztos, hogy... Türelmesnek, nagyon és ütésállónak kell lennie, mert nem mindig könnyű. De nem panaszkodni akar. Akkor több rokonát, hogyha olyan, mint ön a kormányba, mert én eddig én nem ezt tapasztaltam, de hozzáteszem, hogy az ellenzék oldaláról se. Hála jó Istennek, akkor több testvére nincsen, vagy nincs <sad> több rokon. Van egy féltestvére, jó, hogy is, is, én és Amerikában él, de e, e, e, e, igyekszem a családot gyarapítani. Azt értsenek, hogy a saját példámon keresztül is tudom ezt. Tehát azt, hogy én helyreálltam. Amit persze nem nekem kell megítélni, de hogy olyan műsorokat csinálhatok, amelyek mégiscsak ott vannak a frontvonalban, az nekem túl kellett élnem azokat a támadásokat, amelyek, ha igazságosak is voltak, olyan mértékűek voltak, hogy a hallgatóim és a nézőimnek egy részének halvány nincs, hogy még évtizedekkel később is miért említem föl, mert hogy olyan maradandó sérülést okoztak, amiről az ember nem tud megfeledkezni, közt azért, hogy más ne érje ilyen támadást. Mert ha önnek nincs igaza, akkor elég azt mondja, hogy nincs igaza, és nem kell egy gyáratot elindítani a füriessel szemben? Ez egy ideális világban így lenne, és én nagyon becsülöm önt, nyilván csak töredékéről lehet fogalmam annak azokról a, a megpróbáltatásokról, amit uh, átélt. de az önmagában becsülendő, ha valaki uh, uh, ha, 30 éve hallunk, és tényleg egy ilyen kejfeljöncsi, ha valahol megpróbálják a gyontsatni, és kidobják az ajtó, vissza az ablakon, Na, de, de, de, de, de, de, de hogy hogy sajnos ezt, és ezt nem hiszem, hogy ennek magyarázom kellene, mert az élet az ilyen ha valaki Jó, de ráadásul az gondolja is ellenfél óriásít. Ez nem, hogy igazságos támadásokat, többnyire igazságtalan támadásokat el kell szenvednünk, és ha fontos nekünk az ügy, az ön esetében a nyilvánosság tájékoztatása, az újságírás, az én esetemben Budapest építése, akkor az igazságtalan támadásokat is van, hogy túléljük, és igyekszünk a feladatra koncentrálni. Igen, csak itt fogunk eljutni, csak zárójelben mondom, nagyon röviden, hogy gondolj el, hogy a barátnőm még azt is kifogásolja, hogy legyen taktikai szabálytalanság a fociban, tehát ő aztán végképpen egy olyan... Na igen, a, a, a, a mellettünk lévő ögyek, ez az én feleségemmel is így van, kétségtelenül, hogy hozzánk képes még inkább ártatlan, ártatlan naiv és idealista teremtések tudnak lenni, de ez így van jó hát kérdés az, hogy ők is így gondolkodnak-e magukról, és nem rólunk gondolják, hogy vadember, gazemberek vagyunk. Igen, igen, független attól, hogy önnel jár a felesége. Ha tartanak mellettünk, akkor azért mégiscsak elmondani. Egy diványán ki tudja, mit mondanak. Szóval, hogy... Jó, de hát az élet az is hozzá, el kell dolgoznunk egymást. Ugye, Önnél visszatérő motivum, mert már kívülről fújom a fúriest, hogy ugye mennyire másképpen viselkedik Karácsony Gergely négy szem közt, és mennyire más, amikor a Facebook posztjait írja, vagy az ellenzéki sajtóban nyilvánul meg, én pedig halkan anélkül, hogy Karácsony Gergelytől bármilyen megbízatást kaptam volna erre, azt tudom önnek mondani, hogy feltételezhető, mondom, feltételezhető, hogy ilyen momentumok is állnak amögött, hogy ez a magatartás ilyen és olyan szituációban más és más. Jó, de aztán, nem, tehát ebben most tényleg nem értünk. Ennyi. Ha mi ahhoz, ha mi ahhoz igazítanánk Budapest eh, eh, irányában, a városvezetés irányában a magatartásunkat, hogy Karácsony Gergely, mit, a főpolgármester mit mond rólunk, mit mondott Orbán Viktorról külföldi interjúban, hazai interjúkban, mit ha csak az elmúlt két hetet nézzük, három, három nyilatkozat, szó szerint, vagy majdnem szó szerint a főpolgármestertől, kormány hazudik, mint állat, eh, tökhetlenek gyávák vagyunk, büntetni akarjuk a budapestieket. Hát ha mi ezt komolyan vennénk, és nem az együtt, nem a budapestiek érdekében a budapesti ügyekre koncentrálnánk, akkor megszűnne az együttműködés. De ezt el kell engedni a fülünk mögött, mellett, és arra kell figyelni, hogy mi a budapestiek érdeket. hát Én nem gondolom okay. itt, hogy, hogy, hogy, hogy a, a városházáról ne érkeznének. Hát elég határozott meg, nem is tudom milyen, nem is akarom minősíteni kijelentések, de ez nem ez a lényeg, a munka a lényeg, és a Budapestért Oké, rendben van, akkor azt kérdezem Öntől, hogy nagyon nagy jelentősége van a merkeli féle felmérésnek, abban teljesen egyetértünk, de nálam Falus András Akadémikus arról beszélt, hogy ugyanakkor a halottak száma, felveti az egészségügy működésének a biztonságát, mert hogy ilyen helyzetben, ami, ami ennyire optimális, ott a halottak száma szerinte a magyar egészségügyi rendszernek a kritikáját mutatják, és csak azért mondom önnek, hogy egy és ugyanazon szám, vagy egy és ugyanazon számoknak annak függvényében, hogy ki magyarázza, egészen másfajta üzenete van. Ugye én most eléggé bele vagyok ásva ebben, mint tapasztalatja, talán az jobban is a kellett én, És mondom, én azt fontos, hogy ne higgyem magamról, hogy járványügyi, egészségügyi szakember lettem csak azért, mert most uh, nyilván mindeninknak kell ezzel foglalkoznia. Uh, uh, én azt tudom mondani, hogy minden egyes emberélet, emberélet és emberélet között. Egy ember halála is nagy baj. Egy ember is nagy baj. Uh, tehát, itt, itt azért magyar emberek haltak meg, és sajnos még fogunk is veszíteni ebben a járványban de hozzánk közel álló embereket, meg ismeretleneket. De azért a méltányosságot én még akadémusoktól, akadémikusoktól is kérem szépen, tehát azért ha megnézzük az egymillió főre jutó halálok arányát, ha megnézzük azt, hogy milyen képek jöttek mondjuk a néhány száz kilométerre Olaszországban, Igen, de nem, nem, nem, nem, nem Magyarország mondom, minden egyes életért nagyon nagy kár, de nem állunk olyan rosszul. Igen, de ezt rosszul látja. Ugyanis, amit tegnap nem hangzott el a harcosok klubjában, abban az volt benne, hogy jelen pillanatban, is csak felhívom a tv nézők figyelmét, hogy 53 másodperc van neten és a rádióban leszünk követhetőek, hogy... Az operatív törzs által közzétett számok és a merkeli féle számok, azok, ha bár ugyanarról az országról szólnak, egészen más merítésűek, és egészen más üzenettel bírnak, és az operatív törzs számaiból nem magyarázható a merkeli féle bizottság. Ez egy olyan kérdés, látja, amit szakemberek tudnak megítélni, Falus András hát, így ítéltemek. meg. Hagyjuk, hagyjuk rájuk, ugye a merkeli féle, ugye, ki, ki, tehát az almát a körtével nem tudom mennyire lehet össze Hát Hát ugyanarról szól. A, bonyol... a tesztelések száma, a halottak száma... Ja, a bete... merkel féle vizsgálat az nem azokat vizsgálja, akiknél panasz bekerülnek az egészségügyi ellátóba, vagy panaszsal jelentkeznek. Persze, tudom. Hanem egy, az országra egy reprezentatív, így is hívják, országos reprezentatív járványügyi vizsgálat, ami egy 17 ezeres mintán, Ez csak a hallgatók, akik nyilván... Önnek a 17 ezeres épp a hogy a felén vagyunk túl. 2000 fős közvéleménykutatást csinálnak reprezentatívat bármilyen kérdésben az országban, arra már azt mondják a közvéleménykutatók, hogy ez egy hatalmas minta, és szinte kizárt a tévedés, az 1%- alatt van a határ. Itt egy 17 ezres reprezentatív mintámmal vagyunk. Mai napon lezárul ez a vizsállat. Nem, holnap, ezt is rosszul tegnap, holnap zárul le. Nem elég fel. holnap lehet, hogy egy napot tévesztem, de én úgy tudtam, hogy... Úgy, igen, de meghosszabbít akkor meghosszabbították azért, ugye, hogy eredendően úgy számoltak vele, hogy a... a Így van, persze, de meghosszabbították. Itt egy 70%-os részvétel szokott lenni. Ők azon dolgoznak, hogy ezt túlhaladják. De nem fogják hát, túlhaladni. Jelen pillanatban fogják, 50% de, fölött vannak. De, ha ő megnézi a merkeli anyagokat, én a merkeli anyagokat nagyon aprólékosan elolvastam, akkor a 70%-os nem, tehát a 17 ezer eredendően mint a, a kiválasztott ember 70%-a venne részt a vizsgálatban. Az is egy... Bőven 1% alatti hibahatárt biztosít, és ez reprezentatívan megmondja 1%-nál kisebb hibahatára, hogy milyen az ország átfertőzöttsége, és úgy tűnik, hogy kedvező adatot fog mutatni. Ez várjuk biztos. ki a végét, várjuk ki a végét, ez néhány eh, eh, nap, bár mondom, most már 10.000 fölött járnak szerintem a, Ilyen, a, a vizsgálatok, és ez lehetővé teszi azt, hogy egy fokozatosan, óvatosan e, újrainduljon az élet, egy folyamatos kontroll e, mellett, és egyébként azok a, a fővárosi polgármesterek, akik komolyan vették e, a kérdését, mert szerintem ez is igenis helyes, hogy megkérdeztük a budapesti döntés előtt a budapesti polgármestereket, azok e, tisztességes konstruktív javaslatokat tettek ellenzéki oldalról. Ó, beszéltem horvát Csabával, beszéltem rövid. rövid, rövid. Ennyit írt a legrégebben polgármester Budapesten, Tóth József az Angyalföldön, 30 éve polgármester 85%-kal szokták megválasztani, Szocialista városvezető, ennyit mondott, megtisztelő kérdésére válaszolva, álláspontom, fokozatosan igen, tehát nyissunk, nem kopipésztelte Karácsony Gergely előző napi a kormányt, mindenfélenek elmondó levelét, amit sok pártpolitikus megtett polgármesterként, hanem egy konstruktív javaslatot tett, ugyanígy járt el Horváth csoba Igen, szükség. vele beszéltem. Azt kérdezem öntől, hogy csak az ellentmondásokra hívom fel a figyelmét, ami nem az ön kritikája. Tehát amikor de ugye nem arról volt... De nem nem nem, nem, nem, nem. Tudom, hogy miről beszélek hogy amikor ugye egymás mellett volt az, amit Gulyás Gergely mondott Szentkirályi Alexandra után, ott lehetett volna korrigálni, hogy valamit rosszul értelmezett Szentkirályi Alexandra, de ezt teljesen kihagyta a kormány. Szombatról csütörtökre úgy változott meg a helyzet, hogy közben az adatok maguk olyan mértékben nem változtak meg, egyszerűen csak azt mondta először Orbán Balázs, majd azt mondta Gulyás Gergely, hogy valamit félreértelmeztek, amit egyébként az operatív törzs egy az egybe tovább mondott, pontosan úgy, ahogy volna. Ez nem, ez nem egyszerű kommunikációs hiba, ez annál több. Ugyanilyen dolog, hogy figyeljen, én amikor, én nekem egy volt, és talán még egy lesz, de, de azon az én két két volt tehát az, hogy lehet lakzi tartani 200 fő alatt, akkor jelentkezni fog majd egy egy lakásszínház, és azt fogja mondani, hogy oké, okay, rendben van, a mi befogadó képességünk önmagában nincs 200 ember, mi miért nem dolgozhatunk. És szerintem akkor, amikor a kormány ilyet mond, vagy amikor azt mondja, hogy az egyházi események nem tartoznak ide, és ezt az egyházak felelősségére bízza, hogy ők hogyan döntenek, holott az egyházak ebből a szempontból nem képezhetnének kivételt. Ezek mind-mind olyan politikai döntések, amelyek az én fejemben nem harmonizálnak azzal, amit egyébként Füriás balás egészen más témában mond, miközben Füriás balás nem lehet tartósan abba a helyzetbe hozni, hogy nem hozzátartozó területekkel, kapcsolatos kérdésekkel bombázza az ember. Köszönöm szépen. De mi, akkor, mi a feladatom? Semmi, érthető, amit mondtam, ugye? É, é, érthető, várjuk meg, a, ugye azt is elmondta Gulyás Gergely, hogy a napokban... Tehát De az 500 nap, fő alatti rendezvények nem megtarthatók. Arról nem lesz szó valószínűleg, hogy lakásszínházak kinyithatnak, míg a 200 fő alatti lagszik, meg engedélyezve lesznek. Csak az ellentmondásra hívom a, fel a figyelmet. meg a, a, a, a döntést, és nyilván különösen egy nyári időszakban Azért alakzik jó eséllyel egyrészt ugyanaz a közösség egyszer jön össze egy pillanatban, és aztán többet nem, hogy ezek jó eséllyel szabad térben zajlanak legalább részben. És nyilván, tehát abban pedig egyet tudok érteni, hogyha egy szabály, ugye egy teljesen új helyzet, valami olyan úton járunk, amit nem próbált ki senki előttünk. Tehát ilyen helyzetben nincs recept oké, okay, akkor amikor van egy ilyen járvány, és az így csöken, akkor ezt kell csinálni. Ez nincs kézikönyv a koronavírus járvány utáni élet újraindítása a kérdésében. Nagyon figyeljük a nemzetközi példákat, figyeljük a fiat laboratóriumot, és, és az is fontos, hogy tudjunk korrigálni. Tehát, ha kiderül valamiről, hogy igazítani kell rajta. Nehogy Isten kiderül majd, hogy a járvány romlik, akkor lehet, hogy vissza kell lenni. Tehát itt folyamatosan figyelni kell, rugalmasnak kell lenni, és képesnek kell lenni, az általában nem szokott jó tulajdonságként senként megjelenni, hogy lehet, hogy vannak kérdések, amiben holnap mást kell mondani, mint amit ma mondunk. Mert hogy a helyzet is változik, vagy fölismertünk, hogy egy másik mondás jobb. Tehát, Abban igen. a reményben, hogy a jövő héten is beszélgethetünk, beszélgethetünk? Beszélget. Még egy kommunikációs dolgot szeretnék önnek szóba hozni, csak hogy akkor legyünk, legyünk tehát hogy akkor a műsorral sem mondani, hogy nem koncepció nélküli. <tolva> <tolva> nem csak, hogy, hogy 800 dologról lehetne beszélni, ami, ha, aminek a praktikus, nem, a praktikus jelentőségi dolgokról, és legközelebb csak arról lesz szó. Azt kell, hogy önnek mondjam, hogy kom... nem, betartom a szavamat. Kommuniká kommunikációját tekintve annak a területnek, amit ön vezet. Léket fúr bele a tarlós. Még akkor is, akkor is ha utólag azt mondja, hogy az az ember, aki egyébként eljutatta a népszavához ezt a levelet, az akár más fórumon, így fórumot is választhatott volna, Um, azt kell, hogy mondjam, hogy ez a levél nem szivároghatott volna ki, ha pedig kiszivárgott, akkor ott helyben azt kellett volna mondani a valakinek, fogalma nincs akinek, leginkább a Tarlós Istvánnak, aki egyébként előzőleg ugye azt mondta, hogy ő valahogy nem lett újra választva ilyen jellegű aktív tevékenységet nem folytat, de aztán megváltoztatta a véleményét, ráadásul stallumat is kapott. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy többfejű hidrává válik a történet akkor, amikor ilyen javaslatok, majd azok módosításai jelennek meg. Nem tesz jót az ön tevékenységének? Én nem értek ilyen összefüggést. Néhány megjegyzést tudok tenni. Először is én csak a legnagyobb mindig is, tettem, és ezután is tenni, mert őszintén ezt mondom, csak a legnagyobb elismeréssel tudok beszélni Főpogármester úr, tarlós főpolgármester úr munkájáról, aki 9 évig vezette Budapestet. Ez alatt például a, ugye, a velünk nem túl barátságos viszonytápoló ekonomista kimutatása szerint 20 helyet lépett elő a virág élhetőségi, városok élhetőségi sorrendjében Budapest, és Közép-Kelet-Európa legérhetőbb fővárosának nyilvánította az ekonomiszt a sorában. Azt kívánom, hogy Karácsony Gergely is érjen el hasonló eredményeket, és akkor még jobb város lesz Budapest. Tehát szerintem egy nagyon tapasztalt és nagyon sikeres városvezető darbós István. A személyes viszonyunk is jó, és őszinte tisztelvettel vagyok iránta. A másik az, hogy és, és nem is érzem azt, hogy befolyásolná az, hogy, hogy ő, én úgy értettem, az ő interjúban mondta azt, hogy nem akar nyilatkozni, főleg nem gyakran budapesti kérdésekben, de az, hogy egyébként a miniszterelnököt fölkérte, a miniszterelnöki megbízottként, hogy a tapasztalatai okán tanácsaival segítse a miniszterelnök kormányzati munkát, ez szerintem egy, hely, egy jó dolog, ez Budapestnek és az országnak a javára válik, és én egy hét hónappal ezelőtt miniszterelnöki felkérése, a főpolgármester úr által a miniszterelnöknek tett javaslatokat, nem érzem úgy, hogy, hogy ez most nyilvánosságot kapott, az bármilyen mértékben befolyásolni azokat. És nem is feladatom, hogy minős. Én azt gondolom, hogy az ön helyzetében nem mondhat az ember más, tehát hogyha mást mondott volna, az nem lett volna miatt. az mindig jó, amikor az ember, amit mondania kell, az egybeesik azzal, amit őszintén gondol. Ezt... És ezt talán érzik a hallgatók. Ha ezügyben firtatnám az igazságot, akkor az nem lenne elegáns különös arra, hogy aztán azt követően hogy megjelent ez az információ, ezt követően Talós István mindjárt módosított is a tartalmán, hiszen ez még egy márciusi megnyilatkozása volt, és azt már ma nem úgy gondolja, nem várok egységességet. Én, én azt nagyon fontosnak tartom, hogy Taros István nem nyerte meg a, a 19-es választást, két ciklus után nem tudott egy harmadikat is megindítani, de azért ő 30 éve volt városvezető Budapest életében, óbudai polgármester volt nagyon sokáig, és egy Budapestnek egy jó főpolgármestere volt, azt hiszem, kiegyeznénk azzal a hosszú távon, hogyha ennél rosszabb teljesít, teljesítményt nem látnánk Budapest életében. E, és, és, és én őt nem szorul rá, de mindig szolidárisan is fogok nyilatkozni. Én ezt megértem. Tőlem ezt... senki ne várjon mást. Ezt nem, nem várok mást. De azt az, az meg kell értenie. Hogy bár ön elhatárolja a tevékenységét és a működési módját attól, hogy a Budapesti Fejlesztési Központ egy alternatív városháza, ettől még sokan gondolják ezt. És én tehát szabad mást gondolnunk, meg mást mondanunk bizonyos kérdésekben, mert hogy szabadságban élünk, ami talán a legfontosabb. Igen, de ez az ön tevékenységét végig fogja kísérni a hátraelevítőben. Ha, ha én a... a, ha én a... Tehát ha az akadályokkal meg a nehézségekkel foglalkoznék, akkor sosem haladnék. Szerintem az is nagyon fontos, hogyha az ember hivatalt vállal a Budapest ügyében, vagy másikben, akkor ne állandóan panaszkodjon, hogy a külső körülmények a másik fél, a hóesés, az előző városvezetés, a kormány, nem tudom én micsoda. Nem a panaszkodás, a kifogások, meg a nehézségek sorolásának a várják tőlünk az emberek, hanem felelős cselekvést, konkrét intézkedéseket próbálni, meg kell próbálni végezni a dolgunkat, akkor is, amikor nehéz. Egy utolsó kérdés is az azért esetemben sose volt igaz, de most megpróbálok így fogalmazni. <gül> Értékeltem azt, hogy láttatta a Gavra számára és a nézők és hallgatók számára adott esetben a Pico is ellentétet. Éppen ennek elkerülése véget és erről hosszabban nem szeretnék beszélni. Azt kérdezem Öntől, hogy ön milyen mértékben lát bele a büdzsébe a tekintetben, hogy mindaz, amit egyébként elterveztek 2020-ra, abból mi megvalósítható. Mármint, hogy amit Budapesten elterveztünk. Vagy hát, hogy, hogy, a, a, a, a, hogy a veszélyhelyzet és annak az anyagi vonzata, amivel kapcsolatban, Irtózatos számok hangzanak el, és valószínűleg tovább irtózatos számok hát fognak ilyen. elhangozni, az mennyiben írja át adott esetben Vajon. a. Egy... Jö, bocsánat, a egy... Nem, nem, egy tízes kálán, ha tízes lett volna egyébként, tudom, hogy erre nehéz. Igen, igen, igen, akkor igen, mennyi, igen, igen, akkor igen, mennyi a maradék? 6, 7, 5. én a 6 hetet mondtam volna. Magamtól, ugye. De. Az egyik legnehezebb ebben a helyzetben, amit ön is és egyetértek önnel a kérdésében is benne volt, hogy, hogy nem lehet tudni, tehát hogy van bizonytalanság, mert hogy nem vagyunk túl, ahogy ezt miniszterelnök úr is mondani szokta, ha lesz vakcina, ami biztosan működik és tudjuk, hogy eh, eh, hat eh, és megfékezi a járványt, majd akkor leszünk túl és egyelőre nem lábbaltunk ki ebből a teljesen váratlanul bennünket ért kihívásból, akkor... úgyhogy sok minden nem mondható meg, azt biztosan tudjuk és ennél csak rosszabb lesz a helyzet, hogy a Magyarország költségvetésében abból, amiből az iskolákat, az egészségügyet, a hadsereget, az igazságszolgáltatást és meg rengeteg dolgot működtetni kell. Van egy 2000 milliárdos lyuk, ez már biztosan lehet, ezer milliárd forintnyi bevétel nem jön be a költségvetésbe idén, adókból más befizetésekből, és váratlanul keletkezett egy nem tervezett ezer milliárd forintos kiadás, amit viszont el kell költeni a kevesebb rendelkezésre álló pénzből. Úgyhogy nem, nekünk nem panaszkodnunk kell, hanem megoldani akkor a helyzetet, erre törekszünk, de a, hely, de, a, de a baj az nem kicsi. Az utolsó kérdés, de ugyanennek az ágán. Ön kidönti el, ha 6-7, akkor a 10-ből mi az a 3, ami kimarad, miközben az természetes, hogy a 3-nak úgy kell alakulnia, vagy 4-nek, ami kimarad, hogy annak a pénzügyi vonatkozásai egyértelműek. De a maradék pénz, az, hogy mi maradjon és mi nem, az mi alapján dől el? Mint minden parlamentáris demokráciában a magyar költségvetésre az országgyűlés, és bizonyos az országgyűlés által szabott százalékos határokon belül pedig a kormány dönt, tehát ez az országgyűlés és a kormány döntése. Jó, de ezek szerint adott esetben a buszbeszerzés az nem a Budapesti Fejlesztési Központnak a kompetenciája. De ugye itt arról van szó, hogy adtunk már több milliárd forintot a fővárosi önkormányzatnak, fővárosi buszok beszerzésére, és az a javaslatunk, hogy idén, az idén esedékes három évre, jövőre e, utalhassuk át, e, ez a kormány döntése szoktuk vállalni a felelősséget minden ellenkező híreszteléssel szemben a döntéseinkért. Ha legközebb érzékeltetné, hogy mi az, ami meg, valószínűleg meg lesz, és mi az, ami valószínűleg kimarad, azt örömmel venné. Budapest ügyében Igen, persze, ilyen persze, van. persze, persze, csak és kizáról. Jó, jó. Én nagyon élveztem. Köszön és nagyon sajnálom. Tehát ez, ez nagyon nem hiányzhat senkinek ez a van. Nem, de abban is biztos vagyok, és ezt nem egy szlogenként gondolom, hogy együtt túljutunk rajta. A kormány intézkedései magában fogadkát sem érnének az, hogy a, a, a lakosok és a budapestiek különösen ilyen fegyelmezetten betartották, miközben ezt a számot még hadd mondjam, mert 300 ezeren élnek lakótelepi lakásban Budapesten, akik tényleg a négy fal közébe bezárva élték az életüket szetekig. A, ez, a, ez az együttműködés, összefogás az eredménnyel foglalkozó. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre, köszönöm szépen, állást, összeathallásra. Füries Balást hallották. Ha gondolják, beszélgessünk, én... Ja, most... Elkezdtem egy mondatot, de nem fejeztem be. Szó. Szóval annyira jellemző rá, hogy megnéztem ternap a Gavra műsorát, és azt mondtam, hogy oké, okay, rendben van, ez egy jó interjú volt, ide azzal a stúdióval. Ez a műsor miért nem onnan megy? Ezzel aztán újabb konfliktust fogok a nyakamba szabadítani. 061877 0877 Önököm múlik, hogy itt maradok-e vagy sem. Jó reggelt! Jó reggelt! Ki van, lehet más? Miben kérdezni? Tegnap előtti rádió műsorban hallottam valamit, egy másik rádión. Emiatt szeretnénk történni ezt a kérdést. Igen. Fiala úrban maradta, én hallottam pont a Szilágyi úr legutolsó telefonját, maradta-e a fiala úrban valami sértőrötségező ügyben, ővel-e ügybe, kapcsolatban? Maximálisan. Értem. Jó, ő csak akkor azért hogy szamosfő, is ezt mondta a padörő kérdésére, és én azt hittem, hogy nem így van, de akkor tévedtem. De ott mi hangzott el, mert nem tudom, hogy... Hát, ha megkérdezte a padödő a Szilágyi urat, hogy ő fogja-e egyáltalán valamikor hívni, és akkor azt mondta, hogy nem, mert ő megsértődött. És én, én meg Figyelj, hát, hát, hogy én. a szilágyinak legyen jogalapja, vagy alapja arra, hogy megsértődjön, amikor durva, sáros lábbal beletiport egy kezdődő műsornak a lelkébe, csak azért, mert neki az első műsor nem tetszett. Ezt követően én felköszöntem őt a születésnapján, amely a magam részéről egy kapcsolatfelvétel volt, és amiben azt írtam, hogy mindez nem változtat azon, ami egyébként akkor történt, de úgy gondolom, hogy ez nekem kutyakötő független, hogy az akkori helyzetet nem látom másféleképpen, és azok után ő így nyilatkozik, azt kell, hogy mondjam, nem nagy veszteség, viszont hallásra. Pontosítok, nagy veszteség, de elviselhető. Pontosítok, nagy veszteség, amit el kell viselni. Ha valaki betelefonál, akkor elmesélem neki azt, hogy ezt miért mondom. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Kárpati Sándor vagyok. A tegnap előtti beszédben azt mondta, valószínűleg tévesztés volt, hogy Krisztus kaporsolja lebeg. Hogy úgy lebeg, mint... Krisztus Mohamed kaporsolja Igen. Köszönöm. A másik... A másik, hogy... Miért nem lehet a tévéműsort is kihúzni? Azért, ha mert meg technikai okai vannak. Annak örüljenek az Isten áldja meg Önöket, hogy 7 óra 11-től 8.45-ig látható. Nem annak, hogy 8.45 után nem látható, Tudnák, hogy ebben mennyi meló van. Valaki a szilágyi kapcsán föl hív, jó reggelt! Jó reggelt kívánok! hülyességet beszélt az az ember, nem magasértődt meg. Azt mondta a szilágyi, úgy, hogy... vagy nem ő sértődöttnek, meg, hanem azt mondta, hogy magasértődnek, meg, ezért nincs kapcsolat. Tehát nem, nem arról van szó, hogy a szilágyi megsértődt akkor hanem maga rosszul ö, fogadta azt, amit ő mondott, hogy nem teszett neki a műsor. Ő egyáltalán nem sértődött, meg bérsértődött volna, meg mi, semmi oka nem volt neki megsértődni. Nem is sértődött, meg nem is ezt mondta. Hát azt mert... mondta, hogy tudja, hogy maga megsértődött, és ezért nincs kapcsolat. De ez, és ez nem így de is van. azt, hogy neki nem teszett a tévéműsor. Még egyszer, ez egy nem én igaz. Hát, én nézem, hát szerintem az nem műsor, valaki hogy ott ülés beszél. Hát ne, én én Enyhén én Enyhén ez. Az hallgatom. a műsor, megmondom önnek, mi a műsor. Ami a tévé megy, az mind műsor. Azt, hogy önnek az tetszik, vagy nem tetszik, Pontosan. nem fogalmaz. Hát akkor és meg és az, hogy... Nem zavar. Hát, aki nézze, aki az De akkor ez műsor. Nézze? Azt kell, hogy önnek mondja, hogy ez műsor, mert ha én közben egy szalmaszálat rágok, ha közben gesztikulálok. azt értsem meg, hogy minden műsor. Ha ön... Hát akkor meg miért mondja engem az ellenkező? Az egy másik kérdés, hogy őt nem érdekli. Jó reggat. Igen, de az a hallgató pontosan ezt mondta, hogy ő is török meg. De, de könyörgöm, ez, ez, ez kár volt telefonálni, ez, senki se titkolta. Nem kell, hogy betelefonáljanak. Van egy műsor annak a második adásában, nem mondom azt, hogy ez szar. Nem mondom azt, hogy ennek semmi értelme. És ha azt kérdezzük, hogy alapvetően mi az, ami miatt én szembefordultam a szilágyival, az az, hogy én azt feltételeztem a szilágyiról, hogy ő e tekintetben megváltozott. Mindig ott volt benne a hajlandóság, hogy dolgokhoz így viszonyuljon, és ne nézze azt, hogy ez a másikra milyen hatással, vagy arra a folyamatra milyen hatással van. Rút kiskacsákból lesznek hatjuk népese szerint. Pedig amikor kicsik, akkor rút kiskacsák. Rút kiskacsak korában leszólni a hattyút lehet, de utólag ezt önökre bízom. Még akkor is, hogyha ez a műsor nem hagyjuk. Jó reggelt! Jó reggelt! Engem érdekelne az, hogy akkor miért kell elviselni, uh, mit gondolt nehez? Nem, én nem mondtam, épp, épp ellenkezőleg azt mondtam, hogy mindig megvolt benne ez a hajlam, és én azt hittem, hogy ez megszűnt. És valójában azért szakítottam meg a kapcsolatot, mert ez a mi életében a második, a harmadik vagy a negyedik eset volt, de semmiképpen se az első, és nem szerettem volna még újabb ilyen élményeket beszerezni. Értem? Tehát amikor ön meghízik, és találkoznak önnel, és azt mondja, illető hogy hát te milyen kövér vagy, azzal meghatározza a beszélgetés további részét, mert ön szégyenkezni fog, mert azt fogja mondani, hogy de hát az utóbbi időben kezdtem el. Tiétázni, uram, bocsá, az is lehetséges, hogy beteg. És akkor a másik dolatlan Tehát azt mondom, hogy valaki, aki abból él, hogy beszél, annak felelőssége van a mondataival kapcsolatban. Nem minden jó pofa. Én uh, rosszul értem ezt, hogy mert mondjuk ha ezt az analógiát folytatjuk, hogyha nekem azt mondja valaki, hogy a uh, tudja megisztál milyen, vagy megemberesettél, uh, Hogyha én egy olyan megszusban vagyok vele, akkor, akkor elmondom neki azt, hogy te figyelj, ilyen és ilyen gondom van, nem tudom, cukros vagyok, vagy valami, és emiatt elkezdtem hízni, és ez, ez nem fog tüskét okozni. Ez akkor is tüskét okoz, tudnék, az, aki ezzel kezd, az valamit úgy tart pofának, hogy közben az nem pofa. Hát, hogy azt hiszi, hogy közelebb van, mint, mint, ahogy, mint annál, mint alatt ilyen gondolok. Az, ez azért de... nincs így, mert hogyha ez tényleg így lenne, az lenne a garanciája annak, hogy nem mondja. A Akkor azt kérdezni, Á, hogy gondjaid vannak? Igen, igen, ez egy ne, de értem, amit mond. Én csak ezt az oldalát próbálom megvilágos, vagy elmondani. Nekem vagy... nem dolgom a Szilágyit nevelni. Hmm? Nem, itt szó nincs arról, hogy ne. Pontosan, hát ez a távolságtartásnak utána az a a hogyha azt mondjuk, hogy nevelni kellene. Nem itt az, hogy, hogy elméletileg ezek bizonyos közösségemben megbeszélhetőek. Ne? Abszolút, természetesen. De ahhoz kettőnk kell áll, álljon a válság. Így van, így van, így van. És nem csak állni, hanem bírni is. Tehát akár másik oldalon is. Tehát pontosan. Mondtak önnek egy példát? ugye én meglehetősen hülyen oldottam meg az utolsó könyvemnek a promócióját, jó volt, rossz volt, most erről ne legyen szó. Olvastam. A, szilágy, a szilágyi ebből kihátrált, hónapokkal, évekkel később derült ki, hogy azért nem vállalta a beszélgetés, mert szerintem szar. De ezt nem mondta meg. Ő csak egyszerre mindent lemondott, és rám bízta ennek a találgatását, miközben én nem szerettem volna találgatni. Így nem viselkedik egy olyan ember, akitől én... Tehát hogy mondjam, ez... És akkor már két pont van, és akkor összeköti egy egyenes. Értem, értem. És akkor ehhez képest mondjuk a fái, aki a, aki meg, a cegben megmondta, hogy szar Nem, a fáj az ne, a, nekem a Szilágyi, egy hozzám közel álló személy a fáj nekem Á, senki. Értem, értem. Jó, ezt nem Am tudom. Amit a fái el kell, hogy tűrjek, azt a szilágyi nem tűrhetem el, mert a Szilágyival nekem van egy nexusom, a fáival nem volt nexusom. Értem, értem. Hát ez nagy különbség. Hát értem. óriási. A Szilágyinak volt kvázi egy lakáskulcsa hozzá. Nincs és nem is lesz. 01877 0877 Visszahív? Mondanék még egy mondatot. Aki legutoljára telefonáltanak, mondanék még valamit. nem mondom. Jó Ugye most Hüri és Balázsral nagyjából elvben nagyrételzi kérdésekről beszéltetek. Egy darab konkrét kérdést vetettél föl neki, ha én jól emlékszem, az esküvő kérdése olyan, miközben ő mindig azt mondja, hogy, hogy ő minden rösszívesen beszél és olyan nagy stílen, és elegánsan siklott át a Az volt a válasz. Jó reggelt! Jó reggelt, kívánok! Akkor most úgy látja, hogy ez már egy irreverzibilis helyzet. Az. Akkor is, hogyha... nem jó. Akkor akar... is, ha? Nem, azt akarom kérdezni, hogy akkor is, hogyha a másik oldalról valami gesztus készül. Vagy Elnézést, történik. én már gyakoroltam gesztus, fel, felköszöntöttem a születésnapján. Mit kellene? Nem, nem az ön részéről, a másik oldalról. Elnézést, nem tudom, mit kezdeni egy készülő gesztussal, jó? Tehát nem beszélgessünk olyasiről, ami nincs. Az előző úr visszahív engem, akivel hosszabban elbeszélgettem, vagy elvesztettem őt. Eljutottunk a Száll egy gesztus a Szélben című dalig. Jó reggelt! Jó reggelt, hát Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, egy másik úr volt, aki hosszabb beszéltem Közvetlen utána mondtam, hogy ő, úgyhogy ha akar ő magára is, ha nem, akkor. Jöveg. Hát úgy látom, hogy az én világon nem magával. Nem mondta meg a véleményét, a kriméről az volt a baj. Most megmondta a most az baj. Így van Nem, mert aztán megmondta a véleményét. Nem az volt a baj, asszonyom, hogy nem mondta, hogy megmondta, vagy nem mondta meg, hanem az, ahogy eltűnt, asszonyom, ha nem ért engem, akkor ne hívjam De fel. Az volt. Mert hogy? Az volt, azt mondtam, hogy, hogy az első műsor után mondta rögtön, hogy mi a véleménye, nem várt vele. Ez volt a baj. Igen, úgy, amikor igen de, amikor eltűnt, de amikor eltűnt, akkor nem mondta meg a véleményét, akkor nekem kellett azt kiszoszerolni hónapokkal, évekkel később. Azt mondjam, ne találja ki a múltamat, ha nem ismeri. Azt mondjam, hogyha önnek van egy képe rólam, és én nem vagyok olyan, akkor ne engem hibáztasson. Jó, köszönöm. Én nem akarok az önök által róla megfestett képnek megfelelni. Nekem elég a saját magam által, saját magamról kép, festett képnek megfelelni. Jöreg Eldelné vagyok. A mai műsorában nem csak a szűrjes balást ért ki a választások elő, hanem az a meghatározatlan titulusú mentertanás sem mondta el az önfelszállt kérdésére azt, hogy ki és mennyi maszkra egészségügyi felszerelésre adott utasítás, amit behoztak az országba. Pedig ön igencsak tud kérdezni, és kitértek a válasz eről. Hát, ez a válasz. Hát, ez a válasz. Hát, ezek ilyenek. Nem ilyenek, hogy, hogy mondjam, azt értse meg, hogy a politikussággal van ez sok szempontból összefüggésben. Ez nem a Fidesz kormányzás sajátossága. Na de azért őszinték lehetnek ennek pillanatban. Ha őszinték, ebben a pillanatban, akkor azzal olyan konzekvenciákra számíthatnak, amelyeknek nem akarják kitenni magukat, és amivel ön is számol akkor, amikor olyasmit kérdeznek őrtől, amire nem akar válaszolni, ez egy másik kérdés, hogy magával megengedül, velük szigorúbb, és ez így természetes. Tehát, amit mond, abban igaza van? Hát sajnos... Ez van. Jó, csak azt kell, hogy mondjam, hogy a nem válaszból az fakad, hogy akkor azt újból és újból meg kell kérdezni, és ez lehet egy elindítója lehet egy olyan folyamatnak, ami változást hoz a folyamatban is. Hát nagyon reméljük. Hosszú életűnek hát kell reméljük. lenni, hosszú életűnek kell lenni. Jó reggelt! Jó reggelt, jó Héla Hát figyelj, én is azt mondtam, te utatod, hogy az utolsó nagy vesztességnek érdekel a szilágyít, de a te habítusokból ered, hogy te ilyen szuperérzékeny vagy, mert végsősorban, hogyha te azt mondtad volna, akkor a szilágyinak oda amikor fölhívott, hogy nézd ez, egy, azért vagyok a tévívben, mert egy országosan lehet engem hallgatni, akkor lehet, hogy az a beszélgetés egy fél percet lezárult, ha teljesen mindenféle haragmentesen. Nekem ez a véleménye, nem tudom te, hogy hogy, hogy, hogy így, hát ez nincs mit hozzá Ugye? Ugye? és a másik, én, én azt is nagy, emlékezett 15 évvel, ezelőtt év egyszer a Jusszlászóval akartak újra összehozni, az, az is nagy veszteség. Hát ilyen értékes emberek, mint ti vagytok, nektek, nektek együtt kéne lenni nagyon sok mindenben. Erre, er, so, erre, erre akartam neked mondani, hogy ez egyetlen egy dolog kell, hogy az ember tartósan azt érezze, hogy a másik Képes másféleképpen viselkedni, mert egyébként tudja, hogyha nekem azt mondja valaki, hogy nagy az orrom, én arra rosszul reagálok. És akkor azt mondja, nekem fontosabb a fialával való kapcsolatom annál, sem mint, hogy azt mondjam neki, hogy nagy az orra. Ám hogyha ezt egy másodpercben elfelejti, és azt mondja, hogy nagy az orra, akkor az ember ezt csak azt mondja, hogy oké, okay, szia, ennyi. Igen, igen, a firánynak jobban kellene, téged ismer, ebbe igazad van száz százalék, amit mondasz, csak mondom én borzasztóan sajnálom, én nekem nagy veszteségeknek értem ezeket, ezeket Figyelj, a dolgokat. Akkor a, neked a, elmesélem, a... nekem meg a Friederikusszal való elválásom volt nagy veszteség. aztán egyik napról a másikra előkerült, és azt mondta, hogy egész nap ezt a tévéműsort nézni, mert ő annyira el van tőle ragadtatva. Én, hát értelek, értelek, csak nekem ezek a hónapok is sok taj, Én ezt sajnálom, értem, van. csak most én párhuzamba állítottam két Értele. dolgot amit nem akartál meghallani Ráadásul nekem nagyra törő terveim vannak még ezzel a tévéműsorral ami most bicebóca, mint a frekvencia de lehet kevésbé bicebóca és persze ugyanennek a folyamatnak a végén, ha az ember túl sokat akar, akkor ha nem bírja a farka, akkor attól is azt is elveszik, ami egyébként van neki. Hát ilyen az életbarátaim. Amennyiben nem telefonálnak, nagyjából még egy perc van hátra a mai műsorból. Ha telefonálnak, akkor fél tízig kitartok. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Baji Viktor vagyok a szövetség utcából. Azt szeretném megkérdezni, hogy a, a vírus, az improvizál, és a... Én már fáradt vagyok. Hozzátéve, hogy nem tagadom, tehát miért is tagadnám, azt hittem, amikor itt maradtam kilenc óra után, hogy azt fogják mondani, hogy ez egy baromi jó műsor volt. Ha másért nem, azért, mert olyan színek voltak benne, függetlenül attól, hogy egy csomó kérdésükre nem kaptak választ, amilyen színekkel máshol nem találkoznak. Egy ilyen telefon nem volt. Úgyhogy megint azt tudom mondani, hogy kell nekem itt mindig arra várnom, hogy ha lemegy a függőny, akkor csak azért maradnak baradjak hát, ha tapsolnak. Ez abszolút az én hibám. Nem kell ilyenre számítani. Ha van, van, elvárni nem lehet. Elköszönök Önöktől. További pofonok elé nem, nem állnék. Ez se volt túl nagy pofon, inkább őszinte voltam. Nem akartam magamban tartani. Tessék! Mondom, tessze! Haló! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Csak gratulálni szeretnék a műsorához. Hajrá továbbai! Köszönöm! Hamarabb jött volna ez a telefon, jobb lett volna K kicsit olyan, mint aki azt mond. De tudom, hogy valószínűleg nem, de ezzel együtt kicsit ilyen megrendelt telefonnak tűnt. 061-877-0877 először. 061-877-0877 másodszor. Jó Nagyon jó arra meg vagyok elégedve, és csak Köszönöm szépen. Akkor előről kezdtem. 061-877... Tessék! Tessék! Haló? Tessék! Tessék. 061-877... 0877 először. Jó reggelt! Tessék! Jó napot kívánok, Fialó úr! Önnek is! Nagyon szépen meg szeretném köszönni a mai munkáját, ragyogó volt a műsora, és az összes többit is. Jó egészséget, és minden jót kívánok. <gül> viszont, önök. viszont kívánok! 061877, először. 061-877-0-877 másodszor. Elküldök egy SMS-t, és akkor utána még egyszer... 061-877-0877. Senki többet? Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Hódmezővásárlalra keresem. Azután szeretnék érdeklődni, hogy Györfi úrral kapcsolatban. Hogyha jól emlékszem, az a nyolconasi években volt egy olyan műsor hogy a bagoly. Jól emlékszem erre? Tökéletesen. És a múltkor, ahogy megemlékezett róla, akkor úgy értettem, hogy ha fel a kollégákat, akkor Bájér neve is szerepelt? Fajjert mondtam. Bájér? Fajjert! Viszont hallásra. Visz Jó reggelt! Halló. Jó reggelt kívánok! Svecsics annálok, és a Bakács Tibor eltűnt a műsorában. Nem tűnt el, látja ez, ugyanez. A Bakács Tibor amikor legutoljára felhívtam telefonon, akkor ugye nem került elő, nem és találta azt a a, nem találta a telefonját, és utána én nem éreztem benne azt, hogy ő ezt olyan mértékben sajnálná, hogy én egyébként ezeket a beszélgetés Egy dolgot meg kell, hogy értsen. Aha, ez a műsor, ez nekem sok szempontból olyan, mint az élet. És a kölcsönösség. Tehát Igen. azt nagyon bírtam, amikor egyszer fél tizenegykor elkezdett nekem SMS-eket küldeni a fűriess a másnapi interjúval kapcsolatban, mert én értem, hogy én használom a fűriest, a fűriess használ engem. Ez az én foglalkozásommal többé-kevésbé egybevág. Annak a függvény, hogy ki milyen mértékben használja másokat, de ez belefér. De hogyha a fűriessnek, én vagyok annyira fontos, hogy ő Információkat akar átadni, és ezért nem hív föl, mert nem tudja, hogy alszom-e vagy sem, de elküldi ezeket az információkat, az azt mutatja, hogy neki ez fontos. Lehet, hogy önző szempontból fontos, de fontos. Azt értse meg, hogy én minden szempontból különbözöm a kollégáimtól. Számomra a kölcsönösség az úgy fontos. létezik, mintha ön és köztem lenne egy nexus. Holott nincs. De én, én, mégis, én mégis ezt feltételezem, miközben könnyen lehetséges, hogy egyszer csak megválok öntő, mert mondjuk ön valami olyat mond, ami rosszul esik, és akkor tudom, hogy a hiúságom szólalt meg. De Mi attól még a... Hikiet? De nem, de bármi előfordulat, de a kölcsönösség az elképesztően ott van bennem, és akik a nagyon messziről jött emberre jártak, azok tudják azt, hogy a bakács után én hányszor nyúltam, amit ő mindig nagyon békével tűrt, de én nem azt a viszonzást várom tőle, hogy körbenyalogasson, hanem hogy csak minimálisan azt érzékeljem, amit nem érzékelek. Hát akinek azt mondja, hogy édesem, az, az ebből. Ez, ez egy szóvirág, nem, nem, de a lényegét nem érti. Azt értse meg, hogy a kölcsönösség az nem valami tevőleges dolog. Az valami olyan, ami gesztusértékű. És ha ezek a gesztusok tartósan nincsenek egyáltalán a másik részéről, csak akkor, amikor én jelen vagyok, és bizonyos szempontból ki is ür, őket, akkor az ember eljut arra a pillanatra, mint amit ön most tapasztal. Jó, jó. De ez rám is vonatkozik, tehát könnyen lehetséges, hogy mások velem kapcsolatban éreznek ilyet, és akkor az az én hibám. Nem. Hogy emiatt elnézést kell -e kérni, vagy nem kell elnézést kérni, ezt nehezen tudnám megmondani, ezek ugyanis nem olyan szituációk, amikért lehet elnézést kérni. Igen, én csak köszönetet akarok mondani, hogy pont akkor jelentkezett, én azt se tudtam, hogy maga lézezik, amikor ez a karantén bejött, és legalább egy élő embert látni a tévéből, aki emberien viselkedik. Hát ez az, amit nem gondolt Tehát... fontosnak a Szilági. Tudomású Műsor csinálok még. Itt ragadtam. Csak úgy benéztek, hogy megbolondultam, el, vagy magamban beszélek, vagy nem tudom, robottá váltam. Hát akkor elköszönök Önöktől. Nagy volt a megtiszteltetés. Jól éreztem magam. Csak pont gmail.com Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha nem az utolsó volt, akkor hétfő reggel találkozunk.